Den stora striden för allt som är rätt och gott. Klamot dragoner i den. Mot fienden spädande skott. Idag är den stora stunden. Ål in i Det är bäst så. Vi litar på att det är också roligt dåliga dagar alltså, nu. Vi är den som bryts hela tiden. Ja, rätt, rätt. Men vi hör ju dig knappt för att du du har ingen bandbredd uppåt kvar alls. Nej det är så. Du ligger sekunder efter. All right, all right, Då gör vi så här igen bara så att alla hör detta eftersom eh, det här det mobila mobilnätet vi kör eller, eh, internet är också lite väderberoende och det är liksom mulet och så här nu, det kan verkligen påverka. Så vi gör så här att vi avslutar nu videosändningen på Facebook och Periscope och allt annat. så in på svegutse Svegot.se radio så in där med är helt enkelt och skulle gärna följa. Vi ska sända och vi har massor med spännande gäster kvar. Så jag trycker helt enkelt på. Och där bara på radio. Det tar väl en liten stund kanske för råden att upp, återhämta Spännligt. sig. Nej, jag är kvar. Jag är kvar. Um, ja. Kul, det är spännande så här när man inte vet hur det ska gå. Jag vet inte ens, ni hör mig men det är väldigt långsamt. Jag säger ping så säger ni pong. Ping, mm, säger Ping. Pong. Ping. Pong. Åh, oh, nu kan vi kanske ha ett samtal här. Uh, då, då var det går <laughs> ju trevligt. <laughs> så gillar vi. Ja, som har vi Hans Lusklimt med oss? Bördig från Norge men inte i Norge just för tillfället va? Ja, men det har vi. Hej. Hej på er allihopa, vad kul att vara här! Ja, hur är det läget? Det är jättebra, jag sitter en varm sommarkväll på Gran Canaria med öppet fönster här nu, så det, jag har det mycket trevligt. Mm. Gran Canaria, de varmare breddgraderna, härligt. Hur, hur varmt har ni det där nere då? På dagen är det ju 25 varma, på nätterna är det lite så här... Kan det vara lite kyligt, men jag tycker det är fantastiskt. Det är såna här sköna smala månader som jag jobbar lite lite. Så på eftermiddagen ska man gå ut lite och bada och ha sommartrevligt. Mm. Du är som alltså Norge. Jag måste ju bara återkoppla till en sak jag läste som jag tyckte var så fantastiskt rolig. Svalbad, känner du till det? ja. Oh, yeah. Det är ju den där platsen där långt upp. Alla kan flytta dit och det är gurisbjörnar på gatorna. Det verkar vara lite häftigt måste jag säga. För första gången någonsin så har ju ett bankkontor rånats på Svalbard. ja vad är det? Typ 800 pers eller någonting där uppe. Så det... Precis, <laughs> det... det var en rysk turist. <laughs> vet... Nej, men Svalbard är jätteintressant för det, det är ju en... Legal struktur där uppe som är från innan vi hade andra världskriget och all den politiska korrektheten och så vidare. Så det, det är någonting vi måste tänka på att använda. Svalbard är till för att användas. Hur tänker du då att, att man bara, alltså i princip så kan vem som helst flytta dit så länge du försörjer dig själv? Ja. Och inte bara det med vem som helst kan börja driva med mining. Man kan börja en liten gruva. Det är, mm. det är hur intressanta möjligheter som helst. Men det mest intressanta är väl den här digitala ekonomin. Jag har faktiskt tittat lite själv på att sätta servrar på Svalbard. Och då får man en väldigt intressant juridisk konstellation. Därför att man följer de norska datalagarna och så. Men man kan ha servern på Svalbard så att man har ett norskt aktiebolag som har då en server. Det, det, man kan böja lagarna lite när det gäller data, datalagring och så vidare där uppe. Du, jag såg, man, man tänker att där borde det inte finnas så mycket, om vi pratar utom-europeer, alltså icke-vita människor. Men jag såg en dokumentär som handlade om någon iranier eller iraker ja. som hade gett den på att ha en kebabbil på Svalbard. Och jag tänkte så att lyckas han med det? Då, fan, alltså hatten av i sådana fall va? Jag vet inte hur det gick för honom till sist. Jag tror den är där fortfarande. Alla vet ju vem han är. Uh, han lyckades få upp en sån här kebabbil där. Och, men han var väl typ på flykt i Iran så han behövde något ställe och han fick inte komma in någonstans men han kunde då åka till Svalbard och det, sa att det är en sysselman på Svalbard som är liksom som en sheriff och han bestämmer allt och det enda han säger till folk som kommer dit är att de måste sköta sig själv och gör de det så, så alltså Iran har ju skrivit på traktaten, Svalbard-traktaten så det är bara att köra, sälja kebaber och det är så... <laughs> Nej, Svalbard, vi har ögonen på DFS, det är ett fria Svalbard <laughs> Men det är ju, vädret är ju inga vidare där uppe då Så det måste man vara förberedd på mm. Nej det är bra Nu har jag pratat svalvård Nu skickar jag facklan vidare till den som känner sig manad att förhöra. Jag tänker att vi är på Gran Canaria Jag har aldrig firat jul i, i ett varmt land Får man ändå någon form av julstämning eller hur blir det? Oj oh ja, det kan man. Och här nere finns det ju en jättestor koloni med både svenskar och norrmän. Och jag har med lite familj och så. Lite olika. Jag brukar vara här nere på vintrarna och arrangera lite events och lite kurser och sådana saker som jag har hållit på med ett antal år. Och eh, det är. man gör precis den julen man vill ha. Det finns folk här som har precis som en svensk eller en norsk jul med all maten och allt vad det är. Så det, det gör man... Eh, det är inte så väldigt annorlunda, men det är nu alltså, många andra ställen i världen som är väldigt annorlunda. Men det här är ju som vad ska säga svenska-norska kolonier. Har du sett eh, sällskapsresan? Mm. Oja, oh, såklart. Så är det inte längre. Den typen <här> av turism finns inte längre. Nej. Det, är, det har ändrat sig väldigt, väldigt mycket. Nu är det mer, det går i femstjärniga hotell och folk som har egna lägenheter och så. Det är väl, väldigt annorlunda. Jo men det är också det att eh, skandinaver och, och andra också har blivit mer vana att resa nu. Eh, Med charterresorna när de slog igenom på ja, 50, 60, 70-talet så många flög för första gången var utomlands för första gången nu är ju må många som växer upp nu de har ju varit liksom jorden runt innan de har fyllt 15. Eh, så jag tror att man, man ställer lite andra krav då var det ju bara häftigt. Där är ju där är någon med mörkt hår det var ju liksom inte krävde inte mycket för att det skulle vara exotiskt. Nej, jag åker ner här med en självklarhet nu jag tar bara bagaget i, i, i flyget och, och laptopen under armen och det, det är liksom som att, det, det är hur enkelt som helst och väldigt odramatiskt mm. ja det, det låter skönt jag var själv på första advent var jag i i Alicante, jag hade varit på en konferens i, i närheten tidigare och talat. Och så, så ja, jag skulle jag flyga hem på första advent. Det var en lite speciell känsla där att sitta vid, vid Medelhavet. i. Var det var ju 23 grader, drack en öl och tittade på båtarna. Eh, och tänkte på att nu är det första advent. Det är en lite speciell känsla. Men jag gör en massa videos här nere som jag distribuerar då till folk. Och vänner och, och alliansens supporters och så vidare hemma i Norge. Och jag avslutar ju alltid mina videos med Norge först. Och man får ju lite tyn när man sitter då på Gran Canaria i 25 grader varmt och sol och eh, avslutar med Norge först. Så det, det får jag leva med. <här> ja, nej, men det, det menar att det är folk som tycker att det är något fel att det firar jul där? Eller? Ja, att man, det är liksom lite fusk på något vis. För det är lite ja. den här med den norska. Nordiska andan, den är just att ta sig igenom den hårda vintern. Mm. Ja, och det är det som gör oss till de vi är. Och när man då smiter iväg så fuskar man lite. Jag, jag kan hålla lite med om det faktiskt. Så det, ja, visst, jag håller lite med. Jag fuskar. Mm. Ja. Uh, det, det är helt okej okay med oss att du, att du fuskar. Kan du berätta lite om norsk jul? Vad skiljer den från den svenska, vet du det? Alltså, på sparket, vad skulle det vara? Jag tycker på ett vis ibland att ni svenskar kan vara bättre på att hålla traditioner. Jag gillar väldigt mycket det här i Sverige. Att man har julklappar där man skriver små historier och dikt och sådana saker mm. som man berättar. Det har vi inte alls i Norge Utan det är mycket mer så här kommersiellt Att man liksom bara, okej, okay, massa uh, in paket Och så distribueras de Och sen så liksom river man upp paketen Och det går hur snabbt som helst Och det är liksom någon sorts uh, frenzy uh, Som inte alls är speciellt bra uh, Jag vet inte hur många i Sverige Som faktiskt gör det här med att skriva dikter och sånt Men uh, i den grad det görs så tycker jag det är väldigt... Uh, Värdefullt någonting som vi har tappat bort annars tror jag julfirandet är väldigt likt. Jag tror det. Mm. Jo, nej det, det tror jag också. Va, vad äter ni på julafton normalt sett eller till, till julen? I min familj så äter vi ribbe men min personliga favorit är ju torsken. Vintertorsken kommer ju in nu i december. Och den är ju helt fantastisk när den, är, den, den, den, den kommer in från djupa havet och, och fet och fin. Det, det är min favorit med lite bacon och smör och, och ja, fantastiskt. Mm. Ja, där skiljer du sig från Sverige då, för vi äter ju inte torsk till, till jul normalt sett. Men ja, det, låter, det låter gott. Det är ju så i Norge också att till jultorsken så dricker man rödvin. Och det också är lite mm. så det är, Men det är faktiskt min favorit. Vit eh, torsk och rödvin på julafton. Mm. Ja. <laughs> det låter märkligt. Mm. <laughs> Hans, 2018, hur är du haft det? Jag har haft ett väldigt bra 2018. Det är, jag har lyssnat på hur... Samtalen har varit, och det är, jag håller ju med om att det har varit en berg- och dalbana. Jag har liksom, vad ska jag säga, konsoliderat mitt öde som outsider och som, vad ska jag säga, i opposition till etablissemanget verkligen. Och, vad ska jag säga, hittat ett lugn med att ha tagit den rollen och gå mitt emot strömningarna. Och uh, jag har dubblat ned på det också, liksom, vad ska jag säga, vara en fan terrible och, och, och gå emot dem alla. Och det, det känns bra. Uh, jag, jag, jag tycker att det på något vis känns uh, rätt och att det är bara att dubbla ner en gång till inför 2019. Mm. Fint att höra. Um, och vi ska till nästa gäst här, men hur går det i Norge med det? med motståndet, vi pratade lite om att vi ska försöka fixa någon slags alternativ media i Norge, för det, det ser väl så där ut hans va? Ja, absolut. Det behöver vi, så det vill jag väldigt gärna. Jag kommer gärna ner på huset och... Uh... Träffar er och kanske vi kan dra igång någonting. För det behövs absolut, det har faktiskt hänt en del på de senaste två åren. Vi har fått upp lite nya alternativmedier. Okay. Men det behövs mer, och det behövs saker som är ännu längre ut, vad ska säga, på den nationalistiska sidan mm. på ett eh, snällt sätt om, om, man, om man förstår vad jag menar. Och, och, och det är absolut någonting att lära av er i Sverige. Ni, grejen med Sverige är att det är mycket värre än i Norge. Det betyder också att motståndet har kommit längre och är bättre. Motståndet är bättre. Ni har ju gjort ett bättre jobb än vad vi har gjort så långt. Så ni har liksom både, både och. Och det, det kan vi lära av. Mm. Jag, vet, det var, jag minns en, en norsk kamrat som som jag pratade om, det var många år sedan jag var, jag var föreläst i Norge kanske var 2011, 2010 som sa, han, han menade ju att oljan på ett sätt var den största förbannelsen för Norge Vad, vad, vad tänker du kring det? Både och alltså, För alltså. grejen är att vi har haft en sån här lite mildare form för nationalism i och med det här främskrittspartiet som ju är ganska vekt och, och, och vi har ju de här oljepengarna som gör att vi fortfarande kan slänga pengar på problemet så att man, man har ju inte på samma sätt bilbränder och skjutningar och, och, och den här skiten som, som ni har, den har vi ännu inte i Norge och det kanske jag ska säga det är, det är kanske oljepengarna som fortfarande håller det lite på avstånd så jag har ju ett hopp om att vi liksom inte ska behöva nå bort så som det verkar vara nödvändigt i Frankrike och i Sverige, och så, men att vi på något vis kan eh, gå klar av botten, och sen så bottnar ni eh, så att vi liksom kan, vad ska jag säga, eh, missa liksom den värsta misären och lösningarna börjar komma och anamma dem efterhand som, eh, som de hittas andra ställen, eller att vi ser i Norge att det är ju det som faktiskt är ett medvetande. Vi säger att vi måste inte få svenska tillstånd. Mm. Uh, och det är en helt uh, legitim sak även att säga på Stortinget och i de fina sällskapen att Norge måste se till att inte vi får svenska tillstånd. Så vi ser på er som uh, ett skräckens exempel. Mm. Så, så, på så vis så har vi kanske möjlighet att på något vis använda de här oljepengarna och den här situationen vi är i till att... Uh, kanske hitta några lösningar som andra kan använda också det, det är lite annorlunda och det är en styrka mm, mm, mm. ja lycka till med det och, och ska Sverige använda som något så är det givetvis som ett avskräckande exempel Hans jag säger till dig som till alla andra häng gärna kvar jag ska välkomna våra nästa nästa gäster och då har vi Anders Nilsson och Linus Borgström hela vägen från Asa True Folk Assembly inne med oss ja men Hej, Hej, hej. är med, du är med. Ska vi se om Anders har skrivit på volymen också? Ska vi skriva ner? Nej, nej. Det är lugnt. Jag bara se om vi har Anders med oss. Anders Nilsson, hör du med? Anders Nilsson, nu. Nu? nu är du med. Nu är du med. Linus och Anders. Um, ja, vi, kanske en kort presentation. Anders Nilsson, Asatro folk Assembly. Vad är det? Ja, det är en uh, religiös Asatroende organisation bildade i USA på 70-talet. Och nu ja. finns vi i Skandinavien och funnits där sedan 1997. Så är det. Så är det, så är det med det. Uh, Linus, vad skulle du säga att osa tror folk är för dig? Som man säger. Uh, osa tror folk exempel är egentlig, alltså i grund och botten det är exakt det andra säger och sen är det ju även uh, utveckling på, uh, vad ska vi säga? folkish asatro och folkish betyder säkert mycket för många som är med här och lyssnar ikväll eh, har många innebörder också och innebörden för oss är väl egentligen att den är bunden till folket genom blodet och det är så vi ut över den asatro Väldigt fint sagt och ni kanske många som känner igen Linus röst från den utmärkta podden Folkpodden som det bara är att söka sig fram till. Den finns på flera olika plattformar. Men eh, mina vänner hur har 2018 varit Linus om jag börjar med dig? 2018 har ju varit eh, fantastiskt för mig och mitt deltagande i Österfolk. Vi har haft två stycken blod i Skåne vid fantastiska uppåkar. Eh, både midvinterblot och midsommarblot har vi lyckats hålla där. Eh, kan vi ändå säga att vi har väckt platsen till liv igen efter att ha varit i dvala under tusen år. Mm. Och eh, för min del har jag även blivit fått äran att byta till folkbilder och eh, det är ett ganska stort åtagande och jag hoppas att jag kan växa in i det ännu mer. Och det innebär egentligen att lyfta fram våra deltagars intressen och utöka dem ännu mer under det kommande året, 2019. Just det. Anders, 2018, hur skulle du sammanfatta det? Ja. Det är, det är en blandning, som de flesta tidigare har sagt. Uh, Jag är Ragnarök, inte mycket annat att säga. <laughs> det borde finnas någonting mer att säga om det, kan man tycka. Surfing the nej. Mm. Det är ju alltså, fantastiskt att vi får vara med om det här. Det är ju ganska unikt. Få <laughs> som, som kan ha den möjligheten. Mm. Uh, Magnus, du brukar vara inne på det också rätt ofta att vi ska att det, det är en unnest att få leva i den här tiden. Han är Magnus här, varför det? Han är han är gått iväg. Han är det uh, och, och ja, <laughs> precis. Nej, och jag håller helt med um, att, att leva ett liv i, i en tid av stilte uh, är ju, det, det ger ingen, ingen ära och ingen. Ja, det, det är inte, alltså jag, jag väljer hellre ett liv i, i kamp och, och, och få, få faktiskt vara med om den här, den här tiden som ju faktiskt också kommer komma med, med någonting väldigt gott för, för vårt folk. Det, det är jag övertygad om och jag tror att du håller med mig där. Magnus, nu är du med va? Ja, alltså det fina med det här hela det är det att, att det är väldigt få som är födda i fel tid även om man kan känna sig som det. Ja, det fanns ju tidigare i vår civilisationshistoria då vi hade möjlighet att sitta och skriva fina Långa diktverk och vi hade möjlighet att uh, skapa de här underbara målningarna och så där men Men det var då uh, och nu är nu och vi är här för att Vi ska vara det uh, Och det tror jag är den grundläggande sanningen som vi måste uh, Ta till oss uh, God jul på er båda förresten, nu, nu dök ju upp här som så här, kul <laughs> Tack, ha Nej, Tack så mycket. Nej men så är det Det är ju verkligen så Det, det finns ju inte Ett bättre tillfälle att eh, bevisa sin trofasthet än i svåra stunder. Så 2018 har ju... Det har varit både upp och ner. Det, för AFA, alltså Asatro Folk Assembly, så har det varit fantastiskt. Vi har ju vuxit enormt mycket, både andligt och fysiskt. Vi har um, nått många av de målen som vi har strävat efter länge. Så på den fronten så är vi väldigt nöjda. I övrigt personligen så har jag haft ett väldigt bra år. Um, ja, det är som det är. <laughs> ja, Jag tänker att det, det är intressant. Eller, en sak jag skulle vilja, det, det är lite synd att vi inte har den möjligheten, I alla fall inte för tillfället. Men jag, jag, minns, jag läste Jungs självbiografi tror jag det var. Uh, Carl Jung och då skrev han om att han innan, han, han hör mycket på mitt drömtidning, eller mm. drömtydning, drömanalys, uh, låg väldigt mycket till grund för hans arbete han skrev det att innan första världskriget bröt ut, eller om det var andra världskriget nu minns jag inte, något av de här stora stora uh, händelserna i vår historia så, så märkte han att åren innan så märkte han hur hans patienters drömmar Mm. Uh, och det här kunde jag se i efterhand, va? att de tog sig en helt annan form än vad han, vad han liksom var van vid. Och jag undrar vad som händer i denna tid i vårt folks omedvetna. Det, det är någonting som jag skulle vilja ha. Jag skulle vilja veta det, jag skulle vilja ha någon som, som, som, som kontrollerar det. För att jag tror att det händer väldigt mycket. Uh, för att vi står inför sådana omvälvande tider, det kan ta 10-15 år. Va? Men på djupet så är det saker som förändras alltså All, ja, alltså dörren är öppnad, utan tvekan. Va, vilken dörr? <laughs> dörren är öppen! Då är öppnad. Så lätt är det. Nej, men alltså, eh, vi har ju gått... Eh, det är en ny tid. Och det är en ny kraft som är, som är vaknad. Och det... är Ja, vi kommer märka det ganska tydligt. Eller det gör vi ju redan, men eh, det kommer bli tydligare och tydligare. Konflikterna kommer bli klarare, enklare. Skiljelinjerna kommer bli skarpare. Oh. Det är det, det man pratar om i, i gammal media och så där, som polarisering. Um, och som att det liksom är någonting egentligen något, något negativt. Jag menar, i, I en värld som, som styrs av, av vanvett och, och, och galenskap så, så är polarisering bara ett bevis på att någonting gott är på väg att att avvika från galenskapens väg. Ja, i det här fallet så är det ju verkligen så. Mm. Utan tvekan. Ja. Det är det som, om jag får flika in där, Richard Rudgley skrev ju en bok om just om Jorden, och eh, beskrev just händelserna i slutet av 1800-talet vid och sedan andra världskriget och Sverige som The First and the Second Odinic Awakening och eh, han beskrev ju också den rör tiden vi befinner oss i nu Kallioga yoga, vad vi nu vill kalla det för The Third odinic Awakening där eh, orden framställs sig för alltså manifesterar sig själv i sin en, en ny form i människan både medvetna, men det kommer även manifestera sig alltså fysiskt i våra hjärnor eh, och eh, vi är väl precis på kanten till det just nu tror jag mm. Linus hur ser ett julfirande för dig ut? Skiljer det sig något från, uh, från Svensson-julfirandet? Uh, de flesta skulle nog vara sjukt besvikna <laughs> i det avseendet faktiskt. Uh, jag försöker. Uh, jag, jag är väl motvallskärring i min traditionalism där. Uh, men alltså, framförallt så är det fortfarande det familjen som räknas. Oavsett hur det är om man sitter och spelar <laughs> och som säkert många gör. Och jag har även tyvärr har råkat ut för ikväll. Och uh, jag vet att flera lyssnare har sagt något med dem också. Alltså det är små steg. Det blir inga omvälvande förändringar för så får du inte med dig folk. Jag lyssnade på, på en podd av en av våra medlemmar, Frodi Midjord och Tom Roussel från Survive the Jive igår eller förgår. Och pratade just också som det här, om Asatro eller hedendom idag, modern tid, ska klara av att överleva så måste vi precis som kristendomen gjorde i sitt intåg anamma stegvis släppa vissa delar, annan med andra delar vi, vi, vi kan inte bara säga att nej, du ska inte göra detta det är kristet, det får du inte röra, du måste göra så här mm. det är ett stort problem med asatron i Sverige idag, att många är väldigt eh, troende om vi ska kalla det för det, alltså det är bokstavstroende och det, det funkar inte, så vi måste sluta det är inte oss att heller, utan här handlar det om att egentligen ta det stegvis, vad funkar, vad funkar, vad funkar inte i modern tid, mm. att bygga något nytt det. Och det... Ja, förlåt jag man, bara men bara... jag vill säga, det är så ja Dessutom så gäller det ju någonstans där också social kompetens. För att det Fan går honom. liksom inte. Ja. Magnus. Ja, alltså som, som, som då kristen i grunden. Så, så tycker grunden, jag... liksom att säga, jag är arkitekt i grunden. Ja, men alltså återigen, jag har ett problem med att kristna kallar mig Hedning och Hedningar kallar mig kristen så att ingen blir liksom nöjd. Eh, knappt jag själv, men eh, det som är ändå någonstans så där att jag ler lite grann och det gör jag med all kärlek, det är att jag hör att ni har precis samma problem. Det här att mm. de bokstavstroende där, eh, Guds namn ska stavas si och så. Sen pratar jag med en god vän som ni också känner, Robin Holmgren som är en av våra, våra eh, styrelsemedlemmar i flest svar. Han berättat att han hade hamnat min, mitt i en diskussion där man då från, från hedningarnas sida diskuterade hur Odens namn skulle stavas, att det var OTH med stort H -A -N och A, eller ODI. Och de, alltså det var ju inbördeskrig där och tänkte att ja, så där är det. Det är rikande mm. överallt och det där är så jävla dumt. Ja, så kommer, vi kommer är... inte vidare där alltså, om vi håller på så. Nej, jag tror inte det. Jag tror inte Nej, bra alltså, det. Nej. Men det är också ett av de uh, viktiga liksom, sakerna som vi uh, kanske ska använda 2019 till. Mm. Och det är ju att reflektera... Över oss själva och inte på andra. Mm. Att lyfta blicken lite och se oss ovanifrån. Hur fungerar jag egentligen? Mm. Uh, istället för att <laughs> uh, försöka se hur andra fungerar. Mm. Uh, det, det är jätteviktigt. Uh, förlåt att jag avbryter, ja, men det är jätteviktigt. Och, och det här har ju varit grundläggande också i, i, i lanseringen av Det fria Sverige och så vidare. Att vi har velat vända på det här istället för att bara berätta vad alla andra gör fel bara berätta om hur dåligt allting är och så vidare. Att faktiskt titta på oss själva och fråga vad kan vi göra bättre? Hur kan jag göra bättre? Och vad kan vi bygga för alternativ? Vad kan vi erbjuda för alternativ? För att det är väldigt lätt att peka på problem, vare sig det är på politisk nivå eller på hur grannen beter sig eller hur kyrkan eller samfundet fungerar eller vad som helst. Men att titta på sig själv och, och, och faktiskt arbeta med den biten. Det är mycket jobbigare för då måste man börja <fart> faktiskt ta tag i de här jobbiga bitarna som, som, som vi alla har. Ja men så är det. Och, men det är också det. alltså Förändring kommer alltid inifrån. Det är det där klassiska. Du kan inte förändra någon annan om du inte förändrar dig själv först. Men det är ju faktiskt sant. För du kan ju stå. och Jag visste du kan vara en försäljare och sälja dammsugare. Det kan du sälja. Men du kan inte sälja en... en en religiös övertygelse om du inte är övertygad själv till exempel. Mm. Eller en politisk ideologi om du inte tror på den i hjärtat. Mm. Och det är ju också en, en av de sakerna som har förändrat mig väldigt mycket. Det är ju det här att vi måste gå inåt istället för utåt. För går du inåt först så kommer du komma ut så småningom. Nu det, <laughs> det var inte så jag menade. <laughs> Jag är öppen för fri tolkning detta. Nu var det Ljung, vi diskuterar inte Foyd Ja, Nej, precis. Det är att hålla koll på detta. Nej, men det där är ju en sanning som, som, som jag utan tvekan ser i föreningen jag, jag, jag tror att jag ser samma hos er för att eh, vi, vi i, i det Fria Sverige, vi har egentligen inte gjort sådär vansinnigt mycket för att predika någonting. Av det enkla skälet att vi började från början och ville bygga underifrån och sen får det liksom komma vi presenterar visionen i det. Och sen har det uppenbarligen gett, gett återklang. Människor attraheras av den och kommer till den. Och hos er ser vi samma sak. Hur AFA växer helt utan egen egenförskyllan nästan. Och, och, ni, måste liksom, och då måste ni som är folkbildare och ansvariga, precis som vi då i föreningen, då måste man helt plötsligt börja kliva fram mer och mer, för det blir bara så. Och så. det går inte att hålla tillbaka det här. Nej, så är det ju. Alltså, det är ju ingen av oss som tycker om att sitta så här förmodligen. Det är inte vår natur riktigt. Speciellt inte min. Jag är en hantverkare och jag gör saker med händerna. Det är ju min natur. Inte. Men visst, jag uppskattar det här. Det är mycket trevligt. Mycket trevligt. Gör, gör, du, gör du verkligen Vi uppskattar det i alla fall ändå ska jag säga du är väldigt ja. bra på det en motvillig folkbildare precis. en motvillig ledare ehm, jag kär är en nya sällskapsresa men ofrivilliga folkbildare <här> <här> helt okända sjättedel <här> en ofrivillig blot Eller en Lassauberg spela den rollen, det kan bli hur spännande som helst ja, Uh, ja, jag säger till er Som jag sagt till alla andra ikväll Häng gärna kvar om ni vill det Vi ska prata lite sport här Kanske till dansglädje uh, Oklart om det är någon annans Om vi har Henrik Hanell från passningen med oss Henrik, Henrik ta På du mikrofonen. Ja, men det har ni är Där. Tjena, Kina. Ja, god jul, med. gott nytt år Och så vidare Ja, men vad bra, nej men nej. Ja, nu är det inte jag. Har du lite trassel nätter, Henrik? Han försvann. Mm. Ja, en kort men intensiv insats från Henrik. Vi tackar jättemycket. Jag, jag förstår inte det här med sport. Henrik, Henrik, jag vet inte om du, om du hör oss, om du kan göra någonting. Eh, inte bra, internet i alla fall. Han gick ur samtalet nu, så han kanske kommer in snart igen. Ja. Hopp. Det är också ju det, det är att vi, vi bor ju på landet allihopa nu mer. Mm. Även Henrik bor ju på landet och, och då är det så här med internet Det, det är som det är helt enkelt Men jag jag säger, är nu är du tillbaka va Henrik Nej Ja, yeah. jag är här Jag heter Henrik <laughs> Fan vad lågt Nu Henrik Henrik säg Spotpod. Spotpod. Vad bra, tack. Ja, det var bra. Ja, men då är jag med, fantastiskt Vad skönt, jag vet inte vad som händer där Magnus, tack för en jättefina invitationen Det var ju väldigt hedrande Ja, varsågod man Henrik, du har ju lovat Du ska att... få igen en gång det är, lätt vara... det är lätt att vara tuff när man sitter i Berlin Ja, jag menar det. Henrik, du har lovat Lovat och lovat i väl då tiden. du har sagt att du ska på ett otroligt fint sätt Sammanfatta sportåret 2018 Ja, det. Jag, jag ska göra mitt bästa i alla fall. Eh, jag kommer lite fram till att sportår 2018 kan eh, kallas Transsportsträckan med, med betoning på transport. Ska vi in i det här och gotta oss nu? Ah, okay. att, mm. tyvärr, tyvärr, jag önskar jag att vi inte skulle behöva det men 2018 kommer nog lite komma sig ihåg som ett år där just de här transfrågorna blev väldigt stora inom Spotten. Tyvärr. Och... Eh, vi kan väl börja med bara att säga att årets sportpersonlighet är ju utan att tveka en sekund. Hanna Mountsie, jag vet att du var lite svag för, för den personen då, ja. ja? svag skulle jag nog vara om jag skulle möta den här Kanske Skulle jag känna svagheten rinner över mig. Och är det en 8500 ja. 85, 100, 100 pannor va? Vad är det hon spelar, han spelar, den spelar? Är det någon slags handboll va? Det är handboll, ja. Och Härna har ju nu då debuterat i domlandslaget i Australien. Och det är ju det är alldeles fantastiskt tycker många här mm. i, på svenska sportredaktioner. Inte på passningens redaktion dock, det är väl lite mer kritiska. Ja, men, men vad är kritiken Jag har inte förstått det riktigt. Är det inte upp till den här personen att själv få identifiera sig som vilket kön personen än känner att identifiera sig som? Jag vet inte, vad är problemet det, det, det säger man ju. Men... Eh, jag kan väl se vissa skaderisker om man säger så. Mm. Med att härna då som sagt det är 188 cm, och väger hundrapannet. Det är ju inte riktigt så många andra kvinnor som gör det i handbollen ska tilläggas. Nej. Så det, där har vi ett problem. Där ett problem ja. jag, jag, jag måste det finns få... rätt många kvinnor som väger 100 kilo men de är sällan så långa. <laughs> ja och de är sällan så bra på handboll kanske. Men... Jag måste få byta in här, ursäkta. Ja. ja, absolut. Jag tycker att det har varit på tok för lite wrestling- <laughs> ah, jag vet, men du, du brukar alltid säga det Och jag, jag gör vad jag kan alltså, men Jag inser att jag, jag, jag klarar inte av med en fem sekunder wrestling Så jag, jag Men det är, också, jag precis, det. Ni, ni är ju en, Det är ju en sportpodd Ni håller på med, det är inte inte en teaterpodd eller sådär, Nej precis Så. Eh, Vi ägnar oss åt eh, riktig idrott Typ dart och snooker och sånt där <laughs> <laughs> Sack som passade jag dig kända för Och kommentera mycket Nej, men, Nej, hade, men det har varit mycket alltså, annat nämnde, nämnde inte ens, vi har ju ett sordigt frånfälle då, uh, The British Bulldog uh, gick, gick bort här och sistens Det är flera såna här som har gått bort Ni har inte uh, pratat om det jag, jag tycker det är väldigt tråkigt uh, ja, det, Magnus, jag, jag lovar dig du får, När du vill så får, har du en plats på, I passningen Och då får du prata hur mycket wrestling du känner för det, Jag garanterar det Tack. Saken är att jag kan ja, bara säkert. prata wrestling från, från typ 80 85 och framåt för att den moderna wrestling är skit. Men Hulk Hogan, han, han, det finns ingen tuffare än honom. Nej men han är fin, jag delar ju initialen med honom också så jag känner en viss samhörighet, det måste jag säga. Nej men fast 2018 var ju inte bara den här, den här jobbiga tjafset med allt ifrån Lilla Julle i Sverige och Herr Mouncy. Det var ju också ett OS. Det känns lite avlägset nu och det är ju för att faktiskt nästan ett år sedan. Men ett bra OS för Sverige. Fina framgångar. Tyvärr var ju Norge bättre som vanligt men det får man väl ta. Antar jag, det är ju lite Sveriges låt och våra lillebror när det gäller vintersport. så att... Hatten av. I fotbollsvem vm däremot så var ju Sverige väldigt mycket bättre än Norge för de var där. Och mm. ett rätt kul fotbolls -VM. ganska Det började ju såklart, det var ju Ryssland så att det skulle ju vara mycket snack om hur hemska ryssarna är och så vidare. Ja ni vet ju hur det brukar låta. Men eh, det började ju ganska bra med att Robbie Williams då när han sjöng på den här öppningsharmonin. Så bytte han ut lite... En stå för sin låttext och sjöng: I did this for free, och så pekade han finger mot kameran och så där. Så att, det, det har man med sig. Jag tycker det var fint. Det var också en EU-organisation, som jag förstår det, alltså finansierade av EU, som skickade ut sådana här regnbågsnören till alla lag, alla europeiska lag, att de skulle ha det i sina fotbollsskor. Men det var ingen som nappade på det. Det är ganska positivt med. Och Kroatien gick ju riktigt bra, och kvarterna tror jag. Jag tror att de vann många svenska nationalistiskt hjärta, faktiskt. Så det var ett fint VM. säga. Ja, men jag tycker det, det, precis, absolut. Det jag inte tycker om är ju mainstreammedias historieskrivning sen, för då handlar allt om den modiga Jimmy Durmas. Ja, jag precis, tycker att det är det enda man hör på fotbolls ja. att det, Sverige gjorde det bästa fotbolls-VM sen, sen 94. Ehm, liksom man borde komma ihåg liksom hur, hur Granqvist tog ett fantastiskt ansvar för laget. Eh, hur Robin Olsen gör ett fantastiskt VM i mål och, och, och så vidare. Det finns hur mycket som helst. Men det man tjatar om är liksom Jimmy Durmas och det hemska näthatet. Och, ja, det är, det är ja, men man väljer vad man vill fokusera på. Nej, det, det sportliga var jättefint. Jag tycker att det här, faktiskt, svenska fotbollslandslaget gjorde det riktigt, riktigt på och eh, Ja, man, man, hade en, man hade en viss stolthet faktiskt och det fanns en lite sådär skön nationell yra lite som det kan bli kring ett VM och den kändes, den kändes genuin, det kändes äkta och den kändes bra verkligen detta året är Men... Alltså Henrik, folk tror att jag inte kan något om fotboll, va? men det är ju helt fel. Uh, för jag vill veta hur vad Zlatan Slät har gjort detta <laughs> året. Han spelar väl fotboll, har jag hört. Ja, jo, jo, men, ja precis. Han är reklamskådespelare menar Precis. <laughs> precis. Har han ja. gjort något? Ja, uh. Jo, men han, han, han ska ha spelat fotboll också. Ja. Ja, han, han drog till USA till fotboll för att han skulle Los Angeles för roligare än Manchester och det kan det kanske är. men <laughs> eh, fotboll i LA Galaxy han lyckades inte ens ta om det slutspel Visserligen ligger varm med skitlag sedan innan men ja, det var väl det är väl visst han gjorde mycket mål men det är väl lite floppen ja slatten har ju förekommit en och annan gång i passningen och det är inte det är inte helt oväntat Jag menar, det blir ju lite så och vi måste ju lite göra det också därför att eh, Passningen ska ju vara den här totala motpolen till de politiskt korrekta spotsidorna. Och det är vi ju. Och då pratar vi om Slatan. Ja, kanske, kanske inte de här överdrivet hyllande ordalagen hela tiden. Utan Slatan har väl den, väl den som överlägset har toppat veckans sämsta lista flest gånger. Och ja, välförtjänt. Det finns ju att säga annat. Ska man plocka ut någon sådär... Jag kan nämnat Frank Andersson gick bort faktiskt. Det var lite, lite tragiskt. Han kan inte vara våran kille så där men han var i alla fall icke PK. Det går inte säga annat. Det var en absolut. Och, och vi har, jag jag har, skön, med, jag en jag har med en gång. Jag har brottats med en gång. i ett vardagsrum i Litauen. Um... <laughs> Det är precis där man vill oss med Frank Andersson. Ja, ah, ah, men det var, man var ju tvungen att utmana honom. Eller ah, jag var typ tredje som utmanade honom. Men det var kul. Um, och, det gick det bra eller? I, ha, ja, det var ju kul. Alltså, han slängde mig i backen och sen skrattade jag och sen så fortsatte vi dricka. Um, och han var inte PK. Det här var 2007, så det var väl 11 år sedan då. Ja. Men, nej, PK var han absolut inte. Sen var han ju inte, nej, vår kille kan jag inte påstå på något sätt. Och det var inte i något politiskt sammanhang vi träffades, utan det var en privat fest. Men han, han skräd, skrädde inte orden om massa problem i samhället. Men kan jag tänka med? Nej, men han var, ju en, han var ju faktiskt en rätt stor profil på många sätt och vis, och jag menar... Det, det är alltid lite speciellt med, med den där typen av idrottare. På, på så sätt så var han kanske väldigt svensk men också väldigt ja, osvensk. Ta det på rätt sätt. Eh, men en, såklart, det är en förlust på sätt och vis för sportprofilerna i Sverige i alla fall. Att han gick bort. Eh, något annat som är inte alls eh, oviktigt. Är ju det faktum att passningen var ju faktiskt på plats i Snooker-VM. Och det vet jag ju vad De som lyssnar på passningen och kommenterar på Flashback. Älskar ju Snooker mest av allt. Och vill ju att vi ska prata mer om det. Så att. Eh, nej, jag ljuger jättemycket. Jag vill inte alls det. Men i alla fall. <laughs> det kommer de få jag i alla fall. För att Snooker är en underbar sport. Och passningen kommer alltid ha en lite speciell plats i sitt hjärta. För Snooker. Inte minst då. Eftersom vi faktiskt var och tittade på det live. Jag och Marcus där. Från passningen. Ska man plocka ut en händelse med från det här sportåret som är kanske den allra, jag ska inte säga viktigaste, men på sätt och vis mest intressanta, så kan jag utan att egentligen behöva fundera så många gånger säga att det handlar om en målgest. Och Dan, jag tror lite att du förstår vad jag är ute och får efter det här, du som är stor Hammarby-supporter. Ja, äh, det var ju äh, Kennedy sista år och äh, han fick inte spela mycket, gammal han fyllde 38 nu i år va? Äh, men äh, kommer in mot IFG Göteborg i näst sista hemmamatchen äh, slår en frispark som bara han kan rätt upp i krysset, springer ut mot äh, långsida ståplats plats jublandes någon kastar en öl han fångar den i farten och dricker upp den ah. ja, What? det blev ju såklart en ja, det är helt, det händer liksom inte alltså, och allt sker liksom i en enda rörelse no. eh. Du kan inte regissera detta Du, kan, alltså, du Försöker du göra om detta med skådis Alltså jag vet inte hur många hundra Eller tusen försök du kommer behöva för det, Men det finns ju så många detta? bitar där du vet? Alltså, Dels att där, Kennedys typ, näst sista match blev det väl det Eller tredje sista match men det är liksom Och han är i en sån legendar i klubben Dels att det är Hammarby det, ja, Vi är så här Alkis-klubben uh, alltså, allt passar liksom ihop Och <laughs> alltså, plötsligt så bara Kommer en öl flygande Det kommer ju också från liksom åttonde, nionde raden. Det är ju bara någon som kastar upp den i ett jubel. Och ja, han nej, lyckas det är, det är fånga den och dricka. Det, det är otroligt. Ja, det, det blir inte bättre. så det, menar, det, det är svårt att slå det där. Så jag, jag för det hade innan sagt, jag undrar vad man skulle om man skulle plocka ut någon grej sådär. Och då känner jag det är, det, det går ju inte att se bort från den. För det är det, den, för mig så, den. Den får in så många fina grejer liksom, från spotten. Fotboll, öl... Ja, Det och... <laughs> <Slut. laughs> finns, finns ju andra grejer också som är på men, men det har man två riktigt bra grejer i alla fall Och eh, att kombinera dem så fint Och att göra det som sagt i Hammarbys grönvita jag, det, är, det, det blir inte mycket bättre än så, så och ja, Någorlunda grattis med väl till Magnus antar jag För att AIK vannar av svenskan Men eh, Bayern gjorde ju en fin säsong Det känns kanske som att det är något bra på G där så att det 2019... mm, Jag hade, måste bara säga innan någon annan säger det. Jag önskar bara att det var lite fler svenskar i Bayern För att det börjar bli jobbigt nu alltså. Ja, Men, det, ja. det är en, en liten främlingslegion. Men det är... Eh, att AIK har samma problem. Ja, ni är inte direkt ensamma. Det, det gäller väl ganska många lag idag. Så, så är det tyvärr. 2019 är snart här. Då stundar faktiskt rugby-VM eh, till hösten. Och eh, det är en jättestor händelse. Den som har möjlighet... Och har tänkt att, oh, jag skulle vilja åka till Japan någon gång. Gör det då, för då får ni se både en av världens bästa spotter. Och ni får se Japan som antagligen är ett ganska spännande land att vara i. Så att det är lite, lite, lite mindre drömresa och så där. Nu vet jag att det liksom kan bli av. Men, de som lyssnar där och känner, ni kan väl få, fan, lev min dröm åt mig då. Och åk till Japan och gå på UBV. Jag tycker ni ska göra det. Det blir det bästa 2019. Jag jag. Mm. Men eh, Henrik innan vi släpper dig här eh, vi har ju sett i många fall en viss uppluckring av det mest stenhårda liksom PK-ismen finns det inget sånting inom sportens värld sväljer liksom alla sportkanaler det här transbytandet Och, alltså, Ja, är det ty ingen som... tyvärr så ska jag säga att där känns det lite som att sporten är lite, lite efter nästan för att eh, vi har ju sett lite försök till exempel där Nilla Fischer på fotbollsgalan där höll ett ja, ganska ganska kaka tal får man väl säga som handlade om då hur oerhört orättvist det var att de fotbollsspelare inte tjänar lika mycket pengar som män och så vidare och Grånqvist, då, Andreas Grånqvist, den där fantastiska lagkapten i landslaget gick ut och var väl lite småkritisk till det här han, han gjorde väl en form av halvpudel sen men det visar liksom att det är, det, det är lite, lite svårt. det är inte, tyvärr så har man nästan faktiskt kommit längre i, i andra delar. Och det är synd för sporten är ju faktiskt eh, ganska nära knutet till samhället. Man ska, inte, man ska inte bort sig från det, det är ofta lätt att vi säger att nej är sport, det är bara sport, det är bara underhållning, det är bröd och skådespel och sådär. Jo, på sätt och vis absolut, men det är en väldigt viktig del för många, det, det går aldrig att komma förbi det och därför tycker jag ju att passningen är viktig där vi kan prata om de här vi kan prata om till exempel Nilla Fischer och Andreas Gångqvist och vi kan ta en helt annan approach till det mm. än vad de politiskt korrekta på nu. Absolut, viktigt. Släpps på fredagar 16.30 ifall en viss person som man inte ska nämna vid namn skött sitt jobb någon gång, tycker jag. Vill låter det om man ska inte ja. peka, peka fingrar här, tycker inte jag. Nej, det ska vi inte göra då, absolut inte. <laughs> jag tar på med detta. Eh, tack så jättemycket Henrik. Eh, tack för att alla poddar detta året också. Hörs väl 2019 hoppas jag. Det gör vi absolut. Tack ska ni ha. Nu är klockan... Ja, nu är ju klockan precis över elva, så nu har Rob Cross börjat sin match här i Dark-VM mot en spanjor som är rankad nummer 16. Så att eh, Rob Cross var den som vann Dark-VM förra året. Så att det eh, är en mycket bra Dark-match nu om eh, någon är intresserad. Shit. Oh. Spännande. Så det är nästan <laughs> God jul, då. god jul Henrik. Eh, ta hand om <laughs> dig och familjen så, så hörs vi snart igen. Ja, det är så här. Det ska jag alla och alla som lyssnar med stort god jul och eh, gott utår på er. Hej då jag och tack musket, för att du kommer. Henrik. Eh, vi ska faktiskt köra kanske jullåtarnas jullåt Jussi Björling ska sjunga Ohelga natt för oss alla och sen kommer väl det som många kanske tycker i kvällens huvudnummer det är inte jag, det är inte du Dan det är inte Magnus heller du, det kan vara Henrik Palmgren med sin fru Lana Lockteff men detta efter som sagt Jussi Björling och Ohelga natt Yeah. Really? Han kan sjunga han. Nu har vi finbesök hela vägen från Amerika. Henrik Palmgren och Lana Lokteff. Välkomna. Hej, god, hey. god jul till alla er. God jul Allihopa. Och det är väldigt synd att vi inte har video nu. Det är mycket vackra barn och vackra kvinnor och vackra män. Så ser jag i alla fall. Synd Syndfaller på rollen som inte kan se det. Tja tja. Eh, ni har ju lite dåliga nyheter, Henrik och Arna, men vi, vi tar det om en liten stund. Först vill jag höra hur ni har det så här i juletider. Eh, vi har det jättebra. Det är, det är trevligt och mysigt att önska att det var lite, lite min snö. Vi är dem ursäkt för, för det. <skratt> det, är det är är inte för. <skratt> han lever. <skratt> det är han, är, han har så mycket energi utan han vill... Kan inte sitta jag har mycket att göra här i är. Jag vet precis hur det är. <skratt> Han är ett ett, ett halvt, snart ett och ett halvt. Han har energi som en 3 4 åring ska så att säga. Mycket att stå Men hur som helst. No, allt är alltid jättebra faktiskt. Det är, det är väl så mycket utställning som man kan få här. Jag försöker göra det så, så svenskt som möjligt här och lära amerikanerna hur man gör det ordentligt. Jag hade ju hoppats på att vi skulle få höra att du har en amerikansk ljud. Jag har ju sett dem på tv med... Uh, tomten, tre meters tomt upplåst på tomten och du har liksom reindeers på taket. Men det är inte så hemma hos er alltså. alltså vi har ju uh, flytt, flyttat oss lite uh, innan tidigare för de som kanske inte vet det. Eller inte, vi var i Charleston i South Carolina och där hade du Go grejer. Där hade du Uh, precis såna här upplåsbara liksom, med fläktsystem och grejer som stod och gunga <laughs> och, och, och, och, och otroligt tacky som de kallade det för här borta. Uh, men, så, så det var väl en kulturchock kan man säga. Man kom till södern och det var inget snö och så var det julafton och det var totalt uh, kaos med alla dekorationer och grejer. Men, <laughs> lite, mer, lite mer sparsamt här det vi är nu för tillfället. Mm. Men hur svenskt uh, kan du göra då det? Ja, relativt. Jag, menar, jag har ju beställt lite Abbas uh, you know, senapsill och löksill <laughs> vid en sida. Abbas skivor. <laughs> Abbas julhits. <laughs> Abba, ju Abba är ju nästan den värsta sillen man kan få tag på egentligen. Uh, <laughs> men det är väldigt svenskt. Men, men naturligtvis så stänger ju uh, internationellt upp på webbsidor. och så till, till och med Ikea har uh, Abbas olika sillar uh, mm. som man kan köpa. Jaha, är det inte så i, i Tyskland fortfarande, Magnus, att de kör Ikeas egen sill nu? Mm, det är möjligt. Jag var ju där om dagen. Jag borde faktiskt ha det i huvudet. Det fanns till Frågan om det var Abbas. Det vet jag faktiskt inte. Men, men det är inte omöjligt när, när jag tänker på det. Men mm, jag, jag tar inte givet på det. Mm. Det stämmer nog. Jag såg faktiskt att Ikea hade sin egna också uppe på, uppe på det. De man väl bara satt private label eller vad heter det. De bara sätter sig mm. på det samma skit inuti, tror jag. <laughs> men mm. så det ska bli testa. Jag har inte checkat Abbas på... Oh, jag vet inte, 15 år kanske. Vi köpte aldrig den. Vi köpte fiskbilen och lite bättre kvalitet. Så vi får se hur det går. <laughs> se om det går ner den. Men kör ni ingen det är, här, det är noga då med, med fisken där? Det ska vara bra. Åh oh, Ja, det är väldigt viktigt. Stilen måste vara bra. Vet du? <laughs> <laughs> Men blir det ingen turkikki? -tur -tur -tur -tur det tycker jag var ganska ett. ett äh, lite det ju, ja, skinka, vet du. Uh, ah. Det är ju skinka eller fortfarande. Det är ju som sagt jag får jag styr upp detta. Svenskarna har ju eh, en väldigt stark tradition när det gäller julförandet. Så vi får ju vi får bli den dominerande kraften och liksom ta över den eh, rollen där så att, det blir, så att det sköts på rätt sätt. Bara. Ingen jävla kalkon. Det är ju Thanksgiving-grejer. Ja, alltså USA är ju intressant på det sättet. Jag, kan jag tycka, alltså, det faktum att eh, vart du än går i USA så kan du liksom inte se ett hus som är äldre än si så många hundra år sedan nationen grundades via borgare i Europa som är liksom, ja, långt mycket äldre. Uh, alltså det finns ingen egentlig äkta tradition på det sättet att det är ju ett samhällsurium av liksom, anglosaxisk, germansk och så vidare, slavisk tradition. Uh, har de koll på det här själva jänkarna? Liksom? Vad de pysslar med? Eller är det liksom att de tror att det här med, med den här tremeterstomten, att det, det är det som är? Eller har de någon självinsikt? ja uh, uh, I mean, uh, so well mm. men det 350 miljoner människor och sen är det väl 15% är väl nyanlända så de har väl ingen koll över taget men det brukar på vart, vart, du, vart du åker i USA mm. och vart ja, det finns ju till exempel vissa åker till en stad som Levittown inte Levittown, um, vad fan heter det nu det är det är Oregon eller Washington som den låg jag, jag, namnet uh, slipper undan mig nu här men det var en stad som är byggt i stort sett som en en tysk liten uh, Eh, stad, jag glömmer av vad den heter nu men där har de ju väldigt koll på vad det är som gäller och vilka traditioner och grejer så att det finns ju vissa fortfarande vissa områden som nästan har eh, de har isolerat nästan europeisk kultur och, och, och konstigt sett och till exempel till nu pratar vi i Kanada men Quebec till exempel mm. det finns ju regioner i Kanada som är mer franska än vad många ställen i Frankrike är idag till exempel va? Mm. Eh, så att du får ju skumma sådana grejer liksom isolerade lite ställen som de firade helt som, som vi gjort i europeer. Uh, och, och de vet ju, men generellt sett så skulle jag väl säga nej, det är väl bara en mishmash av mm. Coca-Cola, liksom um, influencer och sådana grejer. Skulle jag... yes. okay. Men det är ändå vår kultur, va? Det är ändå ja. på något sätt. Um... Jag tänkte på det att vi, hade ju, vi pratade med James Edwards, det var, det var länge sedan vi hade med honom uh, från political cesspool. Han är ju från söder och han sa ju det att det många inte förstår det är att amerikanska södern har en helt egen kultur. Det är inte. Det är nog helt eget från, från nordstaterna, så att säga. att Det har liksom ja. varit så hela tiden. Men jag tänker, och, och det kan man ju se då, och det vet jag att amerikanska södern har en, en ganska eh, homogen kultur. Men det känns som att amerikanska nord, norden, att där har du verkligen det här mishmashet, att Där finns det inte ens den identifikationen som, som nordstatare. Stämmer det? Uh, ja det stämmer till viss del, det är väl som uh, i, i alla såna här uh, situationer om du har en, ett starkt tryck på en grupp, <clears throat> uh, då tenderar de till att uh, inte isolera sig själv mer men de, de, blir mer, uh, de blir mer medvetna om sin egen identitet och sin egen kultur. Uh, om du inte har något externt tryck på den då tror jag att det är lättare för dem att förlora den snabbare på ett visst sätt. Um, i Änderbro, helt på vart man åker i den nordliga del delarna i USA. I mean, Minnesota, det finns ju mycket svenskättlingar och sånt där. Det finns ju, uh, de har ju otroligt mycket tradition kvar fortfarande. Det mm. uh, var inte konstigt nog, men, men, men, men trots att trycket är så starkt med, med amerikansk kultur och kommersialism och alla sådana grejer. Men det finns fortfarande områden som är um, som europeiska, som, som vilket europeiskt land som helst, skulle jag säga. Mm. Har du varit i Gothenburg, Nebraska? Nej, jag <laughs> Det kan, kan ju vara ett äh, utflyktsmål annars. Det skulle gå att göra något roligt, äh, äh, lite minidokumentär därifrån tror jag. Äh, ja, precis. Jag ju. Ja, för, till och med, jag har inte varit det nu, men Philadelphia hade ju otroligt mycket svenskättlingar ett visst äh, skede. Till och med, de har fortfarande gul och blå äh, färger på, på sin egen stadsflagga äh, och sådana här grejer. Storsvenskheten där och står är ganska gammal också och, och, och viss arkitektur kan man känna igen också Mellan Göteborg och till och Helsingf med Helsingfors och vissa sådana områden mm. Ja, det är superintressant du sa på, på det sättet Arbetet med Red RedEyes, hur, hur går det? Vad händer? Jag jag vet jag fick en, ett meddelande från er Telegram mm. nyligen här Att ni hade råkat för lite problem igen Ja, en till uh, strike på Youtube här kom in idag um, Dagen före julafton Så det är ju kul ja. mm. um, Vad har ni gjort vi, nu då? Vad var det nu? Vad är, vad är det ni har gjort nu då? Vad kan det vara som ja, Youtube har problemat? Nu är problem det uh, vid en video från Naturligtvis från 2016 Så det är alltid, de, de ger oss alltid strike För någonting som hände 3-4-5 år sedan I vissa fall till mm. um, och med Och det är ganska skönt för då tycker man om deras Terms of Service fortsätter att uppdatera sig själva. Hur kan de ge en strike för någonting som hände flera år sedan? Mm. När det har varit helt okej okay på plattformformen i flera år. Mm. Uh, men hur som helst, vi, vi vet att de är ute och de, de vill ta ner oss och de hittar vilken ursäkt de än uh, vill. Vi gjorde en, en rapportering, en rapport, uh, ett inslag om en tjej i Tyskland som var, uh, blev våldtagen. Och sen hur hennes far satte upp en uh, donationskampanj uh, för migranter och, Mm. Uh, hon var valtagen av en, en, en invigant. Så att säga. Uh, vi belyste det, och det var ju flera andra, naturligt mainstream-outlet uh, uh, som gjorde det också. Uh, men för, för dem går det bra. Men om vi gör det, då går det inte bra. Uh, så att jag vet inte vad som är. Jag tror jag tror vi kommer få en strike 3 och kanalen kommer gå ner tror jag. För det är en, nu har vi en hel. Vi, vi kan inte ladda upp videos på två veckor och sen har vi en period som är en, över en månad där vi har två strikes liggande. Så chansen att nummer tre kommer in är väldigt stor. Det betyder um, på nästa jobbkanalen 2009 tror jag. Um, nästan 300 000 subscribers. Mm. Uh, år och år, år av jobb uh, nere i toaletten. Tror jag. Det, det tror jag kommer hända. Vi får se. Mm. Nej, vi pratar ju om det på, på eran julsändning här också. Vi har ju blivit avstängda från Youtube här och det är just det där problemet med att man bygger upp man lägger ner så mycket arbete och pengar, pengar och tid och allt möjligt i, i att bygga upp någonting som de sen kan ta bort med liksom ett, ett, ett, ett knapptryck helt enkelt och helt godtyckligt. Man är helt rättslös. och Det kanske kommer komma en lösning på det alltså jag menar juridiskt i framtiden. Det kanske man, man kan lösa så men det är därför jag tror verkligen på här, Att vi måste hitta Alltså våra egna plattformar det, Enda fördelen jag ser med Youtube idag Det är ju att man når ut till nya människor Det är det som det är en reklamplats mm. uh, Men vi kan inte bygga vår publik där Utan då måste vi hela tiden försöka skicka dem någon annanstans Nu har de ju dock ändrat sina terms of service Och det fick vi vår första strike för uh, Att du får inte Liksom med, alltså, att, att fokus på videon får inte vara att skicka någon Till en annan plattform Um, så att det, det, liksom, det måste vara liksom en bisats ungefär uh, och det, Så att man, man måste vara noga där med hur man lägger upp det också Om man inte vill ryka direkt och så. Nej, vi försökte ju, men vi röker dagen efter tror jag, vi sa. Att vi älskar Youtube och det är världens bästa ställe Nej, tog de bort allting Ja, men det är konstigt hur det slår För jag, jag menar, Henrik, ni måste ju ändå ha varit i deras liksom, sikte väldigt, väldigt länge Och ändå först nu börjar de göra någonting. Vi får en massa artiklar skrivna om oss uh, Daily Beast skriver en artikel om hur vi uh, Vi propagerar för uh, folkmord då Och såna här grejer <laughs> såna här Totalt befängda grejer som mm. de bara skriver då. Det är såna Journalister Som sitter och får, de betalar sina uh, Sina huslån bara Genom att ljuga av andra folk Just Stort sett det de håller på med mm. Men hur som helst um, uh, Ja precis så där NBC gjorde en, en, ett inslag nyligen Där var vi nämnde. Uh, CNN gjorde ett inslag specifikt om Sydafrika Där visar de vår logotyp Medan de sa Lies are spreading online uh, Och massa såna grejer då så att de, de har ju som sagt som jag säger, Naturligtvis haft siktet på det Men jag tror det också är det att Youtube har så pass mycket Det är så pass mycket flaggningar och rapporteringar Som sker att det, att det är liksom ett bak, baklogg Eller vet du det liksom. Att det, det tar ett tag för dem att gå igenom Och manuellt komma till varje video Jag kan tänka mig de här strike, De två strikes som vi har fått nu Uh, de kanske först var uh, någon som massflaggade en månad minst sedan, två kanske till och med mm. och nu har de kommit runt det så det är säkert 3, 4, 5, 6 till videos som ligger liksom i pipelinen för att bli uh, manuellt um, ja, godkända då, av någon individ som inte vet vem de är, beroende på vilket humör de är på den dagen, det är ju så det ligger till mm. mm. mm. Jo, jag um men Jag tänker på det då, för ni har ju då den här kanalen på, på Telegram. Um, där, där är ju risken tror jag att bli censurerad ytterst liten. Um, det, det verkar vara en sån plattform. Men finns det några andra sätt? För att jag menar, det kan vara så att ni försvinner från Youtube. Um, kanske försvinner från Facebook. Eller, eller vilken plats, plattformar ni får på än så länge. Där man kan liksom följa er för att få uppdateringar om vart var man ska bege sig. Ja, precis. Um, nej, som sagt, allting kan ju hända. Vi måste vara beredda på det. Vi vet ju att detta är, vi är på fientligt uh, territorium. Det, det, så är det ju bara. Uh, men som sagt, ja, det, det är tillräckligt många av oss, och det är också tillräckligt många av oss <coughs> som uh, jag kan tänka mig i alla fall. Så måste det ju vara att många individer som, uh, som subskriberar till vår kanal. De subskriberar ju till massa andra kanaler också. Uh, mm. Det är en, en, en överlappande publik liksom som. som om alla hjälps åt när det händer och få, få ut ordet om det och såna grejer, och liksom gå till den här platsen eller gå till en backupkanal, ju detta, bla bla bla, um, då borde det logiskt sett gå relativt snabbt att få ut i alla fall ordet om att det finns nya alternativ där man kan gå mm. till. Vi har ju naturligtvis vår egna webbsida och såna grejer, men det, vi måste tillbaka det. I mean, jag så, så var ju så det började I mean, jag började starta med podka, podcasten, liksom. det var ju... Uh... Jag gjorde inte all reklam någonstans. Det var mycket långt sedan några år senare som vi började publicera på en länk till podcasten på en Facebook-sida eller till exempel på Youtube att ha den där. Sen har det liksom bara växt och de här massiva sociala medieplattformarna har ju liksom blivit majoriteten av trafiken på hela internet nu. Mm. Och vi måste få folk till att liksom gå tillbaks till 2003, 2004, 2005-taktik, vilket var att gå till folks webbsidor och få uppdateringarna där. Men det inte, folk är väldigt, uh, det, det är svårt alltså. För de, folk är bekväma och mm, uh, mm. de har sitt, uh, um, sitt sätt de vill göra det på. Till och med mm. plattformarna, vi, vissa folk, de vill inte lämna plattformen. Nej, har vi På Youtube på din telefon, och det, det är så jävla enkelt och alla här grejer. Vi, naturligtvis vi har en egen plattform också, vi har vår membersida, vi hostar varenda video där allting. Men fortfarande, då, det liksom hela, vi får medland om det hela tiden säga, som, kan inte hosta ert eget material och liksom påminner mig hela tiden. Vi gör redan det, vi har members som liksom, ja. går ut och, och lyssnar på allting, Kolla på allting där. Ja. Men har vi skämt bort skämt bort dem då? <laughs> Någonstans är utvecklingen som den är också. Men vi, vi har ju nått ut till väldigt många nya genom att kunna använda de här olika plattformarna och Någonstans så får man nästan se det här som en tratt att när de väl stänger ner dem då får vi se vilka som är kvar. Och det är de som faktiskt är beredda att klicka en eller två gånger till för att komma in till, till den hemsidan. Och det är de som är beredda att skjuta till en undring i månaden. De andra, jag vet liksom inte, det är svårt att kvantifiera det där, men hur många av de här som, som bara finns på de här plattformarna, hur många av dem är intresserade mer än att få lite underhållning som, som bekräftar deras världsbild det är det vi kommer att få se nu, någonstans mm. ja, det stämmer absolut och, och, och, men jag tror som, som du sa Daniel jag tror det viktigaste där är det, eller var det Magnus som sa det men just den här det, um, möjligheten att nå en publik som inte visste om att du fanns det är ju det som är fördelen med det liksom. inte ex, exakt om, någon är, om man får hundratusen views på en video eller någonting sånt där men det är liksom 90% av skiter i det ändå. Vad spelar det för roll? det, alltså det handlar ju om att ha kvalitet, inte kvantitet. Men, mm. uh, men att, att ha möjligheten att få någon som aldrig visste att vi existerade att se en video. Det är ju väldigt stort, uh, stort, stort plus. Mm. Och det är, så som jag säger det i alla fall, fortsätta att bara kämpa emot de här plattformarna. Att om varenda kanal, varenda individ som blir censurerad och blockad och får sin kanal nedstängd. Om de sätter upp en ny kanal och fortsätter och fortsätter och fortsätter. Uh, då kommer det bli en överbelastning för vad Youtube måste hålla på med hela tiden. man att ta bort folk och manuellt kolla. Det är inte så mycket jobb på, till, till viss del om man ändå producerar material och publicerar det någon annanstans. Att fortsätta göra det på Youtube uh, för att göra det så svårt för dem som möjligt. Och jag mm. tror uppe på det så måste vi ha ännu ett, ett lager av, av medvetande och det är Um, naturligtvis uh, Belys inte varenda grej Även om man vill göra det Det kanske inte är lämpligt för Youtube uh, Men sen måste man använda måste man använda Andra ord, uh, ordformuleringar um, Till viss del, jag Självcensurering, men att, att, mm. att använda Ord som um, Kodord nästan och sådana här grejer då För då tror jag att Om de kommer på det här så småningom Så hittar de fem ord som De säger verkligen betyder det här och det här um, Om de har någon artificiell intelligens eller bara någon algoritm som liksom ligger och, och söker eller scannar efter de här grejerna, då kommer det så småningom börja att eh, eh, inverka på folk som faktiskt inte talar om de så kallade förbjudna ämnena. Och det tror jag vi har ett plus också, att folk, vi måste alltså göra så att folk blir förbannade på Youtube och vill gå därifrån. Mm. Vi får alltså dra ner dem i skiten på samma gång och fightas tillbaks. Jag tror att eh, en positiv sak som vi måste, jag, jag vill gärna se det positiva och då är det så här att under många år så, så vågade jag ändå hävda att alla de här sociala medierna var jävligt generösa. Alltså, det var det mesta kunde finnas där. Men det som hände tror jag var att vi någonstans så, så utmanade vi gammel media. Alltså, och tack vare Donald Trump också så har verkligen den här idén om fake news. Att gammel media, CNN och Aftonbladet, allting, att de är lögnhalsar det har blivit så, så pass... Alltså det är så många som accepterar det nu att den sociala, alltså de sociala medierna är det Youtube, Facebook och sådär de blev så mycket viktigare. Och då insåg man att helvete. De har liksom, folk har inget förtroende längre för media. Och vi har den här stora konflikten. Och nu så är de här killarna sådana som vi. då. Vi är jävligt långt fram på de här andra. Nu måste vi strypa dem där. Så att, att de stryper oss på de här medierna på Youtube-plattformarna det, det är ju jävligt bra för oss. Alltså det bevisar ju. Att, att hela, hela spelplanen ritas om. alltså det, det är min tagning överlag på det. Mm. Jo, absolut. Jag menar, det, det betyder ju att de är, det, det är inte ett system uh, som är självsäkert och som är liksom kapabelt till att ta kri all kritik. Och, alltså De är ju livrädda för att det här ska ta, ta fart. Och det har de ju redan gjort. Alltså, för, som man säger, anden är ju ut ur flaskan. Som det heter. Alltså, det, det är ju redan på det planet har de redan förlorat. Liksom, Uh, den, den delen av fighten Men nu är det ju bara att försöka liksom, uh, Radera så många de kan Så fort som möjligt um, Och det som hände med Patreon Det är ju samma sak där han sagan av a card Vi kickade av därifrån uh, Patreon gjorde någon form av uh, collusion av Vad man lagligt sätt ska kalla det för uh, Med Paypal tror jag uh, Genom att ta bort um, de Kapaciteten för subscribe star Som var ett nytt alternativ till Patreon Uh, att kunna etablera sig också sån här grejer. Så att de börjar närma sig territorier där potentiellt sett det kan också bli en, en, uh, en lasut eller någonting. Va? Att de, någon går, går samman och stämmer de här bolagen för det de gör. För i slutändan så handlar det ändå om alltså uh, folks uh, kapacitet att, att uh, tjäna pengar också uppe på allt detta som, som de då liksom, uh, förhindrar genom de här grejerna. Och det finns ju lagar och sånt här om att du inte får diskriminera om det handlar om liksom employment eller vissa sådana här saker. Då. Så det är inte riktigt klart hur, vilken väg det kan gå, men jag tror inte att de, de kommer inte klara sig för evigt. Så småningom så kan de göra tillräckligt mycket folk uh, så förbannade att de kommer gå ihop och göra en sån class action lawsuit. Alltså många går ihop och, och, och stämmer till Paypal eller Patreon eller förhoppningsvis Youtube eller någonting sånt. Där har vi ju då så där har vi ju, för det funkar i USA. Där kan man göra det. Och nu har vi högsta domstolen på vår sida mer eller mindre. Tack Donald Trump för den. Uh, i, i Europa är det ju svårare. Fast, jag undrar hur det är, det är också skumt för de är ju under Silicon Valley companies mest av de här. Så det är ju liksom kör de sure, de har en ett, ett kontor i i Sverige eller i Tyskland eller i uh, vår nu i Frankrike eller någonting vad. Men frågan är vilken, att, att det är ett, ett, ett bolag som är baserat i USA men de kan ändå hamna under liksom det juridiska eh, området där, där, där deras huvudkontor befinner sig. Mm. Jag, vet inte, jag tror det är en intressant. Det, det är ju därför inte politiker, eh, politiker och alla människor bara hänger med heller detta. De har ju fortfarande eh, lagmässigt sett. De har lagar som är 20-30 år gamla som mm. inte har uppdaterats i vad det, vilken betydelse internet verkligen har och vilket... Uh, vilken roll det spelar i uh, att vara någon form av liksom, uh, torgmöte uh, liksom, uh, där, där, där folk då kan liksom, bidra till, till konversationen politiskt och ideologiskt sett. De är inte egentligen mm. med på det alls. Mm. Nej, det stämmer. <laughs> Nej, rätt om detta. detta. Um, lite kort bara, hur har du haft 2018 Henrik uh, och uh, vad ser du fram emot 2019? Något klassisk fråga. Ah, jag tror att 2018 har varit dominerat av uh, cens censurering jag tror jag, när, man, när jag har pratat med de flesta det, det, det är det som verkar vara grejen Jag tror att 2019 kan bli dominerat av att hitta nya alternativ Att nå, uh, nå igenom eller nya plattformar Eller nya um, betalningsgateways och all, Alla de här konstigheterna som håller på att ske just nu Med att, att de försöker liksom, kicka av uh, uh, motsägelsefulla kritiska röster I stort sett Uh, jag tror det kommer bli en stor uh, fight 2019. Um, Vart kommer vi hamna någonstans? Hur mycket, uh, hur mycket kommer de här stora sociala medierna skjuta sig själva i foten? Uh, hur många kommer hoppa av? Um, sen upp på det så tror jag det finns en mer, kanske en mer viktigare fråga vilket handlar om organisering och, och, och försöka göra saker och ting lite mer seriöst. Det känns som 2016-2017... och 17, uh, i, I alla fall när kallade, man kallar det för alt-right då, 2016 var ju liksom ett stort år med Trump och valet och alla grejer. Sen uh, på grund av Charlottesville och, och massa andra av de här tokigheterna som är med uh, tokiga folk som går ut och skjuter folk och sådana grejer. Så uh, staten och, och maktapparaten har ju hoppat på de tillfällena och sagt, att ah, uh, deras åsikter leder till våld så nu kan vi stänga ner dem mm. och du, du, kan också, du kan försöka... Uh, uh, Gör, göra det till, till någonting som, som verkar liksom vara logiskt då eller på något sätt sånt där. men jag tror 2019 kommer att bli vi, vi måste försöka bli mycket mer seriösa um, i, kollektivt sett organisera det på ett annat sätt och bli en seriös liksom, både politisk men en metapolitisk um, rörelse som kan bli en influens uh, på, på ett större spelplan uh, Alterative alltså, all var ju så ung man det var, det var liksom upp som en sol som en pannkaka på, till viss del men alla folken inuti där har ju liksom inte försvunnit Eller deras åsikter har ju liksom inte uh, förändrats så mycket tror jag Så uh, Snarare tvärtom, det är fortfarande mer folk som kommer till de här, till nationella patrioti Patriotiska, uh, till och med konservativa eller höger liksom, åsikter på det sättet mm. Så om vi kan gå från en uh, bråkig tonåring upp till en uh, <laughs> tidig liksom, uh, vuxen då, Eller vad man nu ska kalla det för Det mm. tror jag är ett viktigt steg Så alltså, måste mogna måste mer Uh, allihop tillsammans om man, om man kan säga på det sättet mm. uh, Det är inget uh, vi säger emot På något sätt uh, Henrik, uh, häng såklart jättegärna kvar Tack för din tid, vi hörs uh, klart 2019, gott nytt år, uh, god jul Och allt vad det heter God jul, tack så mycket grabbar Fortsätt det goda arbetet Det ska vi göra och det är samma givetvis Ja, du... varför inte kolla vad som händer i Danmark idag nu Ja, vi har Klaus från Danmark med oss. Välkommen. Hej, hej. Kan du ha ja, mig? Ska vi ta det här på engelsk så att uh, svenskarna förstår? Ja, det kanske är bäst. Min danska är utmärkt givetvis, men det finns andra som inte är så bra på det där ute. <laughs> jag beklagar, jag är Daniel Carlsen, the sweet ja. whisperer. <laughs> Daniel Karlsson, his, uh, exactly, his Danish, uh, when he tries to speak Swedish or like a mixture, then it's pretty easy to understand. Um, so, Klaus, please tell us what do you think about the year 2018. What has been the highs and the lows? Well, in Denmark, there hasn't really been any highs or lows. <laughs> I mean, uh, we're It's all the same. we're just uh, looking towards Sweden. Ah, all right. <laughs> but in denmark i mean we of course follow the news and, and see what's happening in denmark and many swedish um all the light uh, so to call them like the sweden democrats they look at denmark as the the perfect example like a role model um i guess you're like problem free in denmark then or well, it's just been one disaster after the after another it's, it's the it's the politics of of symbols we we're like saying you you can't uh, Well, the burqa but that doesn't matter we still have the same amount of muslims in denmark then they say oh you can become a citizen but you have to shake someone's hand but problem solved still, we still have like half a million muslims that become citizens so it doesn't solve anything then they say oh but uh now we're putting you on an island but there's a ferry service you can take, take to copenhagen each day you don't have to you're not restricted <laughs> to the island but you have to go there so they just make. Yeah, Yo, oh, curious. also, they have, the, they have the the ghetto politics. They they wanted to get rid of all the ghettos. so they say, "Oh, we're just uh, removing these buildings." But now every every city, even the small cities, they have to take these citizens, the most mm -hmm. criminal mm -hmm. immigrants possible. Now they have to be spread all over Denmark, and it's a really tiny country, so there's Muslims everywhere or migrants everywhere. So it doesn't solve anything. It's terrible politics. And how is the But, the nationalist movement looking in Denmark now i know after dansk and his closed down is there some oh. new something new on the horizon is there something some, something happening or is everybody it's like i don't know if it's with dansk folke then it's like yeah, enough. Uh, yeah. well we have uh, what we call a uh, fragatelli nationalists <laughs> <They're> <laughs> <quite> <laughs> yeah, yeah, because you know the, they're like the sweden democrats like you know cultural nationalists they don't believe in the existence of the Danish people everyone could become Danish mm. so yeah but we no, we haven't uh, had a replacement for the dance party sadly we have a, a Nordic resistance movement they have a their own branch here in Denmark but that's basically it then we have the the publicity stunt of called stram Kurs, with mm -hmm. the this guy who visits all the the ghettos and just riles up the Muslims it's like You know taunting a lion <laughs> it's it's pretty easy to get them to to, to yell at you but uh, it also that doesn't solve anything because we have these people that are focused on on on islam and you can curb the, the you can curb the muslims but if you're not willing to get rid of them i mean you don't solve anything so the, the only answer to all these problems is nationalism and uh, yeah we do we don't have any proponents of actual nationalism only bad solutions hmm. So, but uh, uh we nice yeah but we are working you know uh metapolitically you know like uh i guess you would call it a branch of the alt-right or whatever mm -hmm. we we have our our own uh our own website our own podcasts and uh yeah just doing it that way anyway so mm. but you know the the the danish nationalists we are like at best one tenth the size of the swedish nationalist scene so we don't have the the capacity or the the the number of people to You make anything like uh, the free Israel, mm. But do you do you see? I mean, if we look at like ten years in the future, um, do you see something positive happening in Denmark? There's some kind of spark for, for maybe creating oh. a a bigger movement which is nationalist in a, in a more true sense maybe I, I don't see it coming from us really because the the the will to sacrifice you know that means sacrificing your time uh, monetarily uh, you know living as a nationalist I, I don't see people willing being willing at this point to make any effort or any necessary effort so uh if there is going to be any change within the next 10 years it has to become there has to be something coming from the outside some Uh, change I don't know it be it in France or Germany or Sweden so something has to come to us to to elicit that change it could be economical or or whatever but coming from us nationalists uh, I don't see us being the ones making the the necessary changes at this point anyway hmm. but maybe we can be uh, inspired hopefully you can be inspired by by the fria Sverige and and we will see Sure yeah, I'm I'm day shilling day. like uh I'm shilling like a merchant for <laughs> for for the freeway. Yeah. It's great to hear. Uh but let's talk about Christmas. Uh Danish Christmas is a bit different than than Swedish. Uh I only lived um uh, during one Christmas in Denmark, but I remember it was a big thing in November when Tuborg made their Christmas beer. <laughs> that was like the yeah. start of Christmas, and, and then I went to like five different Christmas lunch. Uh... Oh yeah. Mm. And but then on on Christmas, what do you do? You eat flasks day or exactly? Is... I mean, uh, November, December. That's uh, yeah. That's all the Christmas lunches. I I was just at uh, at one this Friday, and I mean, people drink unnecessarily <laughs> large amounts of snaps and uh, and all the things that are bad for you. I, I stayed sober because I had to drive, but I mean, the other people. I mean, Jesus. <laughs> But no. I think uh, the, the the Danish Christmas lunches they remind me more of the Swedish Christmas food. You know, it's like uh, like this smorgasbord of oh yeah, different things. Yeah, it's a, it's a, it's all very traditional. I mean, uh, we don't stray far uh, when it comes to Christmas traditions. Wise, it's just it's it's always the uh, always the same food, and it's delicious. Mm -hmm. And uh, I, I had my own Christmas lunch for for nationalists, and uh, I'm proud to say that we all stayed fairly sober. <laughs> So, uh, yeah. even Hains staying sober—it sounds yeah. like—it will... <laughs> is possible. So, uh, yeah, we've been very good boys, but we're doing we're doing the same thing on uh, on New Year's Eve. So, I don't know if I can make it happen two times in a row. Why are we talking in English? I'm not a Danish. Danish. It's for many Swedes who don't understand Danish. So, Magnus, talk. Yeah, so the fleskestaiet is well kept. Ja, en. För att, för att jag har varit i Danmark på sommaren, hösten, vår och vinter och det är alltid fläskesteg, det är lite som svensk julbord alltså köttbullar, det, det, det går ju alltså, påskmat, julmat, höstmat och så vidare så fläskesteg är väl verkligen sådär dansk egentligen bara Alltså det, vi får det ju mest juleaften mm. Och det är samma med en, vi får kun en julaften. Okej okay. Det är, ja. det är lite kul att ni äter Anka Vi kollar på Kalle Anka det är liksom. Ja det är det är detsamma Klockan 4 Ja ah, ni kollar också Anders Ander. mm. Disney's juleshow mm. Klockan fyra säger ja. du ja. ja det är, stöd, det är ju det är en timmes förskjutning Från Sverige om inte vi inte har ändrat oss vet inte. Det är skandal, det är skandal. Ja, när, vi, när, vi, när vi får Östänmark tillbaka Så ändrar vi det till klockan 4 oh, Nu ska det inte bli krig här igen Nej, nej. Det är julhygge. <laughs> um, har nu bytte vi språk. Okej. Okay. Ja, ah, nej men det, det, det funkar det också. Um, men vad ser du fram emot mest 2019? Vad, vad, vad... <laughs> uh, um, nu jag uh, kommer gå tillbaka till Henrik Hanel. Han mm. snackade om snooker Och jag har ju startat min egen snuggarpott. Var, okay. vär u uh, kommer det ett nytt avsnitt av snookersnack? <laughs> Så jäkla random. <laughs> kan inte ni kör inte på svensk dansk liksom att ni talar snoker tillsammans också. Ja, det är det det är Det är kund kun mm. mig. Okay. Jag, har, jag har ingen har vänner <laughs> Det är så ensamt med snooker. <laughs> oh, det är fint. Okej, okay, så det är 2019 ser du fram emot snooker. Ja, oh, ja. Jag kan kolla in på Dagens Bläser. Och hör snuckersnack. Mm. Ja, det får vi göra. Vi får länka till Dagens Bläser. Jag kan inte uttala det. Dagens. Vad betyder det? Blåsare? Jamen, det är en det är ju en dansk version av Daily Stormer. Dansk, dansk Bläst. Vi har ju fått vår, vår norska sösterside. Dansbläst.com okay. och det är ju en, en, en kopiside av Dagens Bläser. Men det betyder ingenting, det, är ju, det, det hänvisar bara till Daily Stormer. Okej. Okay. <laughs> oh, det, det blir så interna skämt, lager på lager, meta. Det vet ja, inte vet ingen var det kommer ifrån. För Daily Stormer är väl en alludering på Der ja. uh, Och vilket i sig säkert bara var någonting som skojade med något från Kaiser Wilhelm eller någonting. <laughs> uh, så det är... Det, uh, ja men är... Det är en tid med samma stil med satirer och, och så vidare. Alltså, inte seriös journalistik, men stadigt med en viss nyhetsvärde Ja, ja det är fint. Det är kul att få ha med i här och höra lite från, från Danmark. Det är lite... Ja, vi ses i Svenskarnas hus. Ja, det, ja, det, fram emot. Absolut. det är absolut. Och i Danskarnas hus. Med en dansk delegation till Svenskarnas hus i, i vård, hoppas jag, va? Ja absolut. vi framåt. Klaus, stort Mange. tack för att du kunde vara med. God jul, gott nytt år och befria Danmark åt oss nu. Ja, god jul, tack för allt. God jul. Tja, tja. Ja, nej men, man... nej, nej, nej. Uh, nej men Det Är du lite trött, Konrad? Nej, nej, nej, nej men det är <går> faktiskt inte alls. Jag gör ju nästan ingenting, herregud ni skjuter ju detta utmärkt och sen ingen kamera, det är ju värsta semestern detta. Uh, men vad jag skulle säga är att det är klart vi har nästa gäst på gång och det är ju ingen annan än den utmärkta kronikören Jonny Lindén. Nu önskar jag att jag visste vad det är mellannamn, Jonny. Vad heter du? Jag har ingen mellannamn, jag har ett första namn. Men uh, jag heter Kåre, Jonny Lindén. Kåre, Jonny Persson, Lindén, Andersson. Tjena Persson! Inte ens Stefan Persson från hm Koncernen. Jag får hitta på lite. Du har fel mic, kan jag säga direkt. Jag vet om du kan byta resa här mitt i sändning. Jag undrar om det finns någon möjlighet att vi kan sätta ett bindestreck mellan Kåre och Jonny. Åh ja! Ja, Kåre och heter det nu. KJ. KJ. Kom igen. KJ. j Hörs jag bättre nu? Nu låter det utmärkt. Det gör du. Jag tänkte snacka lite rysk aviar och sånt där. Åh, oh, berätta ja. hur det smakar för en fattig. Jag, jag har ju faktiskt ätit rysk ett par gånger. Mm -hmm. ser, Rasmus sitter fortfarande kvar här i, i hangouten. Han kanske kan komma in här. Det är han som har rysk kaviar smugglat med sig. Precis. Men jag nu berättar, rysk kaviar är det, är, det, är det bättre än Kalleks löjdom? Ja, alltså du kan inte nej. Jämföra. Det, det, det är som att jämföra riktig tryffel med den här äckliga syntetiska tryffel ja. som de har till tryffelchips och skit. Absolut. Mm. Ja. Nej men alltså, riktigt är, är, är grymt. Alltså är det, det är för dyrt. Alltså det, det är löjligt. Men eh, jag har ju varit på andra sidan järnredån eh, på den tiden när man kunde köpa sånt här billigt. Alltså, det var liksom bara hundra spänn och sånt. Mm. Och eh, då passar man ju på såklart. Och, och det är verkligen schysst. Alltså ett litet kon liksom, det är nästan exploderande när du tuggar dig igenom det och så kommer de här smakerna ut och så. Men, men smakar det inte bara salt och fisk? <laughs> eh, oh, nej så Magnus. Jag kan inte köpa eh, fryst torskblok och salta. Nej, det är inte så. Men, men hur? Säg, hur vad det jag har inte skitat rätt kaviar. Jag vet inte. Mm. Uh, förlåt, uh, men men är det stora korn eller hur är det är? För att som Karli sätter in det börjar på när såklart på året, alltså eller när på underfängsten. I början är de ju väldigt väldigt små. Uh, de blir ju större sen ju, ju äldre ju senare in på fångs man är men hur det är, alltså den ryska kavjan är det stora det är eh, ganska stora, det, det är inte så de största eh, löjromskorna mm. det är det inte, utan det är klassiska blyhagel typ mm. Mm. men hur, hur inmundiga man då det här på rätt sätt är det, det är liksom ja, det jag har sett på tv, det är ja, och typ James Bond och sånt där, det är något, något form av kex eller chex som jag säger och sen så, så lägger du på det där och sen har du vodka till då Ja, då. Inte i Ryssland i alla fall. Utan <laughs> där har du en speciell skål som ligger på is. Alltså en liten rostfri skål typ. kan, kan vara kristall också, men det, det jag har att äta så är rostfritt stål. Eh, så att det hålls kallt. Och så eh, skulle jag snarare säga att du dricker eh, helst fransk eh, champagne till. Mm. Det, har, har, har, du, har du råd med, med rysk kavia så har du råd med riktig champagne också. Vi får ett tips från chatten här. Angling som, som rekommenderar en valkaviar. Uh, jag är så ytterst... Alltså, en valet är ett däggdjur. Han säger jättestora kund. <laughs> <laughs> <laughs> ja, jag har inte käkat Johnny. Ja. Det, det, är käkat, det är kanske man Jag har käkat det. Det är roligt spår. att vara så här. Äh, angling, det där var inte kaviar. <laughs> Det, det brukar alltid ta väldigt mycket svängningar åt valhållet när Anglin är med i chatten, vilket vi uppskattar. Kan jag ja, för... valhållet är ju tack och låt snart ja, slut. Vi får ja. ska se om Jon ska hoppa in en sväng till faktiskt. Men alltså, Jonny jag vet inte varför ingen vill svara på det här. Kan du försöka beskriva varför det är så gott det här? Varför är det så gott? att alltså, det att jämföra med, med något annat? Går det att jämföra med annan kaviar? Eller är det helt unikt? Ja, men alltså det är... Det, det är klart att det är liksom besläktat med löjor och sånt där. Men, men det, det, det är så mycket intensivare. Det smakar så mycket mer. Mm. Det, det är... Nej, men Vissa grejer... Sen, sen är det all, alla gillar inte att jag, jag älskar ostron till exempel. Jag har ju gått nästan hela mitt liv och trodde att jag inte skulle tycka om ostron. Och så smakade det första gången när jag var 40-någonting. Och så bara, shit, det här var ju fantastiskt. Mm. Alltså, jag övslag 40 år på att inte äta ostron. Grymt bort mm. Sådana där saker kan också vara att man har provat det i, i barnålder eller i tonåren och smaklökarna förändras ju oh ja. med åldern. Och, och så går man inte att äter det på jättelänge. För man tror. Nej, men det där gillade jag nog inte. Jag har ett minne av när jag var 15 och vi var på resa och så. Nej, det var inte gott. Som, som min son som tycker att skolans köttboll är mycket godare än mammas för de är kallare och mjukare. Ja. Mm. Jo, och det där förändras ju också med åldern. N när man får, men det har ju mer Tack med IQ att göra när den utvecklas. Det finns hopp. Nej, Ostron är fantastiskt gott och. och men detta? Nej men alltså, och, och jag menar, musslor också, det var något som inte jag gillade när jag var yngre, men ja, vi var ju i Bryssel tillsammans, Johnny det, det, ja, ja. Målet Fritz är ju fantastiskt alltså. Det är grymt, och, och där är ju faktiskt så att, jag är ju lite nationell som du vet, men just musslor <laughs> är klart bättre nere på kontinenten än vad de är i Sverige Ja. Det är mycket bättre konsistens på dem du får, i, liksom i, framförallt då runt äh, välgen mm. Du jå en, en fråga här nu är det jul och allt. Va? Hur, mycket, hur mycket baltisk jul har du tagit med dig när du kom tillbaka till gamla Sverige? Och hur mycket svensk jul har du kvar äh, hemma? Ja, det där? Det här är ju en jäkla blandning. Eh, sen är det ju så att jag. Jag är inte rätt kung på att laga mat. Mm. Men min fru duktig. Och det, det gör ju att det blir ju rätt mycket som tas med. Um, men sen alltså, det är det ganska lik matkultur på det sättet. Alltså, estnisk mat och, och, och traditionell svensk mat är ganska lik. Sen är det lite mer inlagt och sånt där. Men det har vi ju vi på jul med. Mm just det. Är det. Men hur är det där det tomte och sånt i Östland? Eller är det någon elak fan som kommer och slår den? Eller hur? <går> är det Grinchern? Det är ganska snäll tomte. Det är ju ryssarna som har faderfrost och den här, vad är hon heter? Hon som är gjordavis. Han, han håller, han, han bara liksom glider runt i är och hon håller ordning på allting. Så det händer man ska vara snäll mot. Så mycket har jag lärt mig. Men, men vi, vi har ju aldrig jul men Vi har ju vänner som gör det. Mm. Är, de, är de troll? Ja, det vill vi med. Alltså, i, I den moderna kontexten. du är 20, 2019 här nu då Johnny. Du, du har under 2018 ens försvarat Fiatvalutan. Du har... Jag vet inte vad du har lyckats med er med och, och, och gått eh, verkligen att, att pressa den här politiska korrektheten inom den nationella rörelsen genom den här kröniken på Svegot och det tackar jag för. Va, vad tänker du ägna dig mer åt eh, skrivandes här framöver? Är det något mer du ska, ska utmana några eh, normer och sådär eller? Det är ju lite normbrytaren hos oss. Ja, precis. Vad ska vi göra? Ska vi försvara han, eh, den uteslutna Sverigedemokratern, Taj-fruvar, Nej, det ska vi inte göra. Porr är bra också. Ja, oh, det Nej, men alltså det, det, den, den, vad ska jag säga, den, den nationella rörelsen är inte splittrad i de frågorna. Nej. Eller inte vad jag vet i alla fall. Det borde inte vara det. Den nationella rörelsen Nej just det. Ja, just det. Exakt. Det är ett väldigt bra sätt att då påpeka att de som tycker annorlunda mot mig själv. De är inte nationella. Ja, men det, det är faktiskt en väldigt bra grundinställning. Mm. Vem som är nationell eller inte Det bestämmer jag Ja det är helt fett Ja det är fint Nej ja, men det, det är uppskattat nu Att du vågar utmana de här. de Jag vet ju när vi, när vi började med Radio framåt och motgift Då sa vi ju det också internt Att vi, ja, vi, vi måste Bara säga det som vi faktiskt tycker Och inte det som vi vet att folk vill höra Och det blev ju en del kontroverser Genom åren eh, Och du fortsätter på den banan Och det är jäkligt bra för att det, Jag tycker att det var en lång period där Då, då folk här, Jag tyckte det aldrig var någon som riktigt uh, Utmanade dem, den politiska korrektighet som faktiskt fanns Nej, och, och den är stor Och, och det, det blir lite enfaldigt sen, sen finns det ju ämnen så, som är svåra eh, Och, och liksom där du om, om du inte Tar det ena eller andra läget får du alla emot dig och, och jag är ju gammal nog Och skita i sånt mm. eh, och, och Alltså jag ser ju mig inte för, om för, Efter en karriär i den nationella rörelsen eh, Utan jag liksom Säger vad jag tycker och så får folk gilla det Eller så gillar de det inte och så är det bra med det mm. Nej men och, och det är nog rätt jag tror att just det här När man börjar inse Att mycket också Händer i det lilla, i det man kan förändra I sig själv och i hur man själv väljer att leva Och vilka val man gör och så där så så blir det mindre viktigt att alla andra ska liksom tycka om en. Och tycka att det är exakt likadant. Och jag menar, det inte, att man utmanar dem, den politiska korrektighet som finns, behöver inte betyda att man har rätt. Men det är ju viktigt Jag tror att, det är viktigt att hela tiden lyfta de här frågorna. Och liksom, okay, kan vi se på det här på något annat sätt? Kan vi, och så måste man diskutera de frågorna istället för att bara sitta och rapa floskler. För då blir vi ju inte bättre än vänstern till slut. Nej, nej, men alltså demokratifrågan är ju ett område där jag ofta har fått skit. Alltså, mm. Jag anser ju inte att det är demokratin i sig som är fel. Men vi har dåliga, dåliga politiker och vi, vi har låtit demokratin gå åt fel håll. Den, den har blivit kapad av media, av olika opinionsbildare. Och, och det, det är inte folket som väljer politikerna, det är politikerna som styr folket. Och, och då är det det som ska åtgärdas. Mm. Och alltså, att man har lyckats få liberalism och framstå som något positivt. Det, det är ju det som får mig att, att gå i taket. Alltså det, det borde vara ett skällsord. Mm. Mm. Men och, och, det här med demokratin, det är ju också intressant. Nu ska vi inte fastna för mycket i det här. Men, men just för att det har varit eh, politisk korrekthet inom vår opposition att vara... Eh, antidemokrat eller kritisk i demokratin eller vad man nu vill kalla det för eh, men det är väldigt få som har presenterat ett bättre alternativ eh, Jag har fortfarande inte ju... hört något Tills väldigt... jag blir envålshärskare så, ja. så, så, så är demokratin bäst nej, och, och det är ju alltid väldigt lätt det är alltid lättare att, att kritisera att säga vad som är fel och så vidare än att liksom berätta om ett alternativ alltså, och, och, och, och demokratin är ju på något sätt lite grann av en sittande fågel för det det går ju inte så sjukt bra. Mm. Det, alltså det, det, det finns mycket att klaga på eh, med rätta. Men, men att klaga på någonting är ju inte att lösa problemet. Det är som när har snackat lite grann om tidigare i veckan att då har vi pratat om det här. Har vi inte löst det då? Mm. Nej, det, det har vi ju inte. Nej. <clears throat> ja, nu ska vi inte Vad ser du fram emot 2019? Berätta nu. Gör oss glada. nej men alltså det, det, 2018 skulle ju vara segrarnas år och på ganska många ställen så har det ju faktiskt varit det. Och, och jag tror inte att den trenden kommer att avstanna under 2019. Utan det, det kommer att hända mycket. så alltså, Vi kanske får se muren börja byggas på riktigt. Vi kanske får se en eh, miljard crowdfunding i dollar eh, gå i mål. Alltså hur sjukt skulle det vara? Nu, nu kostar ju muren en klar bit över en miljard dollar. Mm. Men, men eh, liksom... Hur går det med den där? Jag, jag, jag såg den dag bara. Den ligger just nu på 16 miljoner dollar, så det har ju lugnat ner sig lite, men ändå, 16 okay. miljoner dollar. Men sånt där kan röra sig upp och ner, så alltså det, det blir lite av en snackis, så börjar en jäkla massa folk sätta in pengar. Eh, om, om det verkligen kommer ut där, så att om alla som röstar på Trump lägger 80 dollar. Mm. Eh, shit, jag skulle lägga 88 dollar. Nej, mm. mm. ja, Men Jag får på att sätta in en slanta bara för att kolla på väggen. Det är nästan så att är Vad du, du tror du om Trump nästa år då? Är, till, är du fortfarande på Trump-tåget eller har du gjort som så många andra och uh, bara sådär? Nej. Nej, jag är på Trump-tåget. Yes. Alltså det, det, det, jämfört med alla tänkbara alternativ så, så, så är han ju så sjukt mycket bättre. Alltså vi, vi kommer inte att få David Jobs som president. Nej. Nej. Och, och då är Trump nästan två år ändå. Mm. Det, det, han är ju inte helt vår guy. Självklart inte. Men, men han är väldigt bra på det han gör. Och, och Han får ju faktiskt mycket gjort och han är orädd. Mm. Och det här tredje världskriget har inte brytit ut ännu. Det skulle ha kommit det är ju flera tillfällen <här> nu som, som man har bestämt att det skulle komma på grund av Trumpen. Nej. Tvärtom. Nu så vill han ju dra tillbaka från uh, Syrien. Han vill minska uh, trupperna radikalt i, i Afghanistan. israel är galen på honom. Um, Krigshetsa-lobbyn är lika så. De är svår att skilja, svår att skilja åt ibland, men, uh, och, och vi ser nu att demokraterna och vänsterpartiet i Sverige är liksom mera krig från USA. Jag vet inte vad som har hänt men... Men så är, är det vi som är fredsrörelsen Det är, är det ingen tvekan om mm. Ja men så har det ju varit Säg eh, de senaste fem åren mm. det, det Vänstern har ju blivit Synonymt med Globalism EU Krigsindustrin eh, Allting som vi är emot mm. Och jag menar det på något sätt, någonstans i det här så borde ganska många gamla vänstermänniskor vakna och säga, så, shit vad har hänt? När blev vi för stora multinationella företag? När vi blev vi för EU? Hur gick det här till? Ja, det är minst sagt oklart. God Självklart. jul då! Ja, det har blivit julafton allihopa. Nu var vi ah, 55 sekunder senare. så det, det var lite tråkigt det skulle bli så, men... Men vad fint, vi behöver väl närma oss slutet till över. behöver inte ha någon panik med detta, kanske. Men, eh, ja, nu vad, vad händer 2019 som kommer vara det absolut bästa? Oj, någonting som vi eh, alla blir positivt överraskade av. Någonting vi inte väntat oss. Mm. Jag, jag tror att det kommer att hända någonting som bara blir wow- men det händer ju något nu. Italien, Österrike, Ungern och Polen såklart. Allt det här. EU bråkar med Italien som tusan om deras budget. De verkar ha kommit överens nu på något litet sätt. Um, Junker kommer väl avgå. Vi får se om det blir Timmermans som kommer och vad det får för, för, för effekter. Alltså, det finns många intressanta konfrontationer 2019. Alltså. Och Alltså gamla sosse faller en efter en efter en. Det, det, ja, det kommer bli jäkligt spännande alltså. Alltså vad säger du? som att hålla ögonen på Töreboda kommun? Mm. Ja, det är nog ingen nummer. nu. Där. Där. Där. Nej men alltså det är mycket av det här i sånt som vi redan har vant oss vid. Alltså jag, jag undrar vilket land som kommer att förändras monumentalt. Alltså det, det, det, det går ju sjukt dåligt för Macron. Mm. Alltså vad, vad kommer det hända när han faller? Mm. Och kommer kanske då Le Pen kunna ta Ja, det, det är någonting sånt som, som jag tror kan hända Det behöver inte vara just det Men, men jag tror att det, det kommer att skrälla I något stort land Någonting som vi liksom inte har tänkt oss Brexit ja. genomförs så blir det en succé Ja, precis <laughs> Min mor frågar faktiskt mig då Blir det någon Brexit eller? Och jag är så här, ah, det är svårt att svara på Någonting blir det, men frågan är hur det blir men, jag tror att svekdebatten är... skulle bli för stor i England mm. man, man har haft en folkomrustning Den gav ett klart resultat Jag tror att det blir väldigt komplicerat Att gå emot där mm. Ja men precis, men som sagt frågan är väl Hur det blir och vad de får Nå, ja, Nu ska vi inte sölla ner sig en massa politik här eh, Dan och Magnus Jag, jag tänker vi får väl se om vi gör en liten Nyårskrönika och sådär Men Lite kortare nu så här på slutet Magnus om du börjar 2018 Hur var det för dig? Mm, alltså 2018 var ju ett superår. Um, och det är kanske därför som en annan då inte påverkades så mycket av uh, valresultatet och liknande. Jag menar, vi har haft fullt upp med det fria Sverige, med Svegot. Och det, det är ju uh, det har ju varit över all förväntan, helt enkelt. Det har ju bara fortsatt att och, och liksom gå uh, riktigt bra. Och, och man får ju nypa sig själv det här nu. Mm. Och, och så att, så att... Nej, jag vet inte jag, jag är så jäkla som man är så taggad på alla sätt och vis för, för det som har gjorts det faktum att, att det blev gjort att vi har så mycket bra folk med oss mm. jag menar, det kan inte sägas nog va? och sen så det att vi, att vi når ut som vi ska och att vi vi, alltså allting, är, någon stänger av från Youtube, jag visste, det är lite strul där jag visste, och det är någon som, men det där känns bara som, som löss, som man bara knäpper bort liksom, för att vi har <laughs> något riktigt fint um... Det väldigt bra liknelse. Vi har, liksom, vi har DFS uh, och Svegot till landa i. Uh, och alla, mm. alla ni som stöder oss är den mjukaste, finaste kudde man kan tänka sig landa i. För vi vet att ni finns där för oss. Och då kan Youtube göra vad de vill. Det spelar ingen roll egentligen. Det, ja, det kan vi, vara lite vi kanske inte hundratusen på Youtube men, men vi har huset. Uh, mm. Vi kommer ha verksamhet i huset. Vi har medlemmar. Vi kommer att finnas uh, på olika orter. Och, och våra, våra medlemmar drar igång uh, mindre träffar och sammankomster. Nätverket byggs hela tiden. Vi har Framgångarna för AFA till exempel, som vi pratade med tidigare idag. Vi har de olika mannaförbunden och liknande som finns ute i landet. Så mycket som är under radarn. Och inte under radarn är det att de förbereder någon revolution på Ekerö eller vad. Utan att det är svenskar som kommer samman. Det är svenskar som, som, som organiserar sig ute efter de, den här naturliga eh, formen. Och som också ser till att, att, att nätverka över landet. Och vi skapar mötesplatser, vi skapar en, en riktning för den som vill ha. Eh, vi erbjuder liksom information och analys och samhällsnyheter eh, alltså och sådär jag, jag, jag... Jag Men trodde ni verkligen att det skulle vara så trögt? Alltså, jag tycker det har gått nästan som jag förväntat men jag trodde verkligen att folk skulle vilja pröjsa in till det här och, och jobba med det och, och vara delaktiga alltså, plus minus några månader så, så tror jag att eh, jag har aldrig varit förvånad över varken tillströmning eller husköp eller någonting Du är ju en evig optimist också Uh, alltså ja, jag trodde att vi skulle lyckas med insamlingen, det trodde jag, mm. um, och att vi skulle liksom, ja, hitta ett hus och sådär, det, det, det trodde jag att vi skulle kunna lösa innan året och slut, uh, och du vet ju Johnny att vi ja, redan i somras, innan sommarfesten, mm. var nära på att köpa fastighet, det, det, det var ju liksom, det hade, ja, då hade det ju varit rekordtid verkligen, men uh, nu blev det annorlunda men det blev bättre. Uh, och det har varit ändå i tid uh, men det som, jag, som förvånade mig mest det var nog den första tillströmningen av medlemmar det var den vi inte var beredda på mm. och den gjorde ju att alltså, vi, var, vi hade ju liksom en typ av backlog fram till mars-april någon gång eh, som vi var tvungna att beställa ett nytt tryckmaterial och så här. Vi, var inte, vi var inte riktigt redo logistiskt och liksom, hur ska vi hantera det här och så. vi var ju tvungna att komma på systemen eh, längs vägen så det var den stora, den stora överraskningen för mig. Men sen att det har gått så bra. Jag, jag trodde på det, jag hoppades på det. Men man har ju alltid den där lilla jävulen som sitter på axeln och säger att ah, det, det kan gå fel. Det ja, kan... men det är ju rimligt att tänka på det också. Alltså det är ju inte att vara negativt, men vad gör vi om, om allting skulle skita sig? Jag var ju organiserad senast, organiserade var ju 2000... Hur ska vi säga? 2010, 11, 12. någonting. Jag vet inte. 2000, I alla fall. Som jag liksom var organiserat på det sättet. Efter det så har jag ju ägnat mig åt eh, media Alternativ media, eh, poddandet och, och så. Och, och jag, där har jag tappat liksom. Och det känner jag på att jag har tappat. Någonstans. Man, man kan politiken, man stod, de stora händelserna och man har allt det där. Men den här, hur är? Folk, alltså Det har förändrats på djupet under de här åren i Sverige. På ett sätt som, som liksom inte var... In, när jag klev ur organiserade så lämnade jag någonting som, som på de här åren har helt blivit... Det är något helt annat och det var det jag inte tror jag hängde med på. Men det finns ju en helt annan grupp med människor ute nu. Alltså, poddandet och, och de nationella medierna har ju skapat en helt ny kader. Människor som inte hade organiserat sig i politiken som det såg ut för... Tio år sedan, tjugo år sedan Alltså vanligt folk engagerar sig idag Det hände ju inte förut, det var ju Sådana som vi och, och därför är det många fler De är mycket mer resursstarka Och De, de vill hitta någonting Att engagera sig i mm. de, de vill inte bara lyssna Alltså lyssnandet gör dem ändå och, och tittar på allting som ni producerar Men, mm. men eh, Folk har ett behov av att göra någonting och, och, och det finns saker att göra. Ju, ju mer man tillhandahåller som människor kan göra desto mer kommer de att göra. Mm. Ja och, jo, och, det där, men, och det där var ju en sak som vi diskuterade mycket Magnus. Och, eh, så där. Alltså, för att vi, vi hade mycket lyssnare och läsare och sådär. Och, och många hörde av sig, vad kan jag göra? Och det är vi var så här. jag berättar om motgift, vi hade ju ingenting, vi, hade inte, vi kunde inte göra någonting. Vi försökte ju liksom lite pliktroad så vi kan väl trycka upp lite flygblad och sådär, eh, om du vill dela ut dem Men det fanns ju mm. liksom Precis. Inga... De, de sakerna som vi själva gjort för. Mm. Ja, precis. Eh, och, och, jag menar, det, det blev ju ingenting utav det. Och, sen, och, och det märks ju nu eh, och det märker ju på, när jag, på de människor vi träffar på våra tillställningar att de här människorna de har ju väntat på den här typen av organisering. Alltså att få någonting att verkligen göra. Mm. Eh, och, och, och det är ju superbra att det, att det alternativet finns nu. Jag, 2019, jag ser så mycket fram emot det. 2018 var ett, ett fantastiskt år för Föreningen i Fria Sverige. Jag själv blev pappa igen. Så att det var ett, ett härligt år på det sättet. Jag flyttade till Sverige. Eh, vilket eh, har, har många fördelar. Det är nackdelar men, <laughs> men eh, framförallt fördelar. Uh, flytta ut på landet på riktigt uh, mm. till skillnad från tidigare då jag bodde liksom i en, en villa förort. Och uh, många förändringar på, på det planet. Men 2019 nu med, med Svenskarnas hus, januari uh, mycket renoveringsarbete och allt sånt men att februari, mars där kunna komma igång med verksamheten uh, och se det här växa fram och, och se det här kunna bli den här knytpunkten som jag vet att väldigt, väldigt många saknar, inklusive jag själv och, och, och alla de arrangemang vi kommer kunna göra när det är våra egna lokaler, det är som att vi har helt andra möjligheter att förbereda oss, att inreda, att, att göra saker på, på ett professionellt sätt det kom, jag, jag, jag är så oerhört peppad som det nu numera heter på 2019 och det, det tror jag att alla andra medarbetare är också för att vi bryter ny mark på många sätt och det kommer att vara jäkligt kul att vara en del av det Jo ja, men inte bara vi, jag menar snart 1400 1400 medlemmar i det flera Sörber också var oerhört peppade för att Och det ligger så rätt i växer. tiden för jag menar, jag, jag tog lite noter här jag har lyssnat av det till under kvällen jag tänker på, på det var Maria och Klaus och så här Människor lämnar stan Människor lever andra liv Man, man vill bort från Alltså det, det som Homo urbanus tänket Man vill starta nytt, man flyttar ut Man flyttar bort från det man inte gillar Man bygger Nya samhällen, nya Vänskapsband nya Det är för att Kommer så bra med Den här tajmingen mm. Jag ser det bli intressant också med um, Europaparlamentsvalet. Um, kan, kan, uh, vi får se vad som händer fram till dess. Det är väl i maj, va, om jag inte minns fel. Um, och um, vad AFS kan trumma igång till dess. Vi vet att människor är mer benägna att rösta på uppstickande partier i Europaparlamentsvalet. Vi ska inte liksom måla upp några illusioner i onödan, men det är långt kvar dit. Alltså, vi vet hur mycket som har hänt på ett halvår nu. Ja. Så att... Och, och kan, kan man på något sätt. Jag är... Jag har ju en om som varit lite dysterkvist över resultatet själva valet. Men kan man liksom ändå trumma in någon slags deal i folket. Att okej, rösta på SD i omvalet som kommer. Men rösta för fasen på AFS i EU-valet. För det är där det kan hända någonting. Mm. Ja, ja, frågan är om AFS... Alltså det, det vet inte jag. Men om det blir omval nu, extra val som vet, det heter. Kommer AFS annat än pliktskyldigt ställa upp? Det är ju frågan. Nej, de har ju uttryckligt sagt att de kommer att ställa upp. Mm. Jag tror ju bara att det blir svårt efter någonting som ändå kommer att upplevas som en motgång att faktiskt mobilisera folk och få folk att inse att Nej, men, det kan gå helt annorlunda nu. Mm. Du måste i så fall ha en, en berättelse, en förklaring en, en idé om varför det ska bli helt annorlunda. Mm. I, i EU-valet så, så, så kanske du kan nå dit men inte i ett rent extraval där det faktiskt är ganska viktigt dessutom att SD får där procenten som vi trodde att de skulle få och bli större än Moderaterna. Mm. För jag tycker det är intressant som du säger det, att, att man eh, tillåter eh, att rösta på okay, rösta på SD då. men eh, rösta på AFS i, i, i, i EU-parlamentsvalet. Det, det, det är det jag gillar också just med ditt skrivande och det du slänger ut på, på Svegot. Det är just den här typen av tankar och idéer som säkert provocerar väldigt många, men det, det är sånt som behöver sägas va? Och som du skiter i vilket så <laughs> ja. Nej men det, det, ger, det ger också alltså, om man går all in i extravalet och misslyckas igen, då är du inte ens på samma position, då har du gått bakåt om du direkt säger att nej, nej, nej vi, vi, vi står då för SD nu, rösta på SD mm. då, har, då kan du inte misslyckas mm. du, du ger dig själv en rätt rätt väg Mm. Mm. Och, och dessutom Men... är det så att alltså, ett extra som eftersom det då handlar om de här, den här positioneringen med, med liksom att få en eller två eh, mandat till för att liksom, sätta press på X och Y och så. alltså det, det, är en helt, det är ett helt annat typ av val än, än det ordinarie riksdagsvalet och det kommer vara mycket alltså, Partier utanför riksdagen kommer att ha det mycket mycket svårare. Utan Där handlar det istället om att, att sänka vänsterns inflytande. Få ut Liberalerna och Miljöpartiet. Eller Folkpartiet eller vad man de nu heter. Det mera. Eh, nej, Liberalerna heter de nu. <laughs> eh, Liberalerna och Miljöpartiet ut ur riksdagen. Eh, stärka KD och SD. Det är liksom det intressanta som vi kan hoppas på. och Som som, man, som kan se i det här. Också, ja. för, det är inte, för det är inte kommunalval. Annars hade vi pratat om något helt annat. Men, men, ja. och, och däremot, men EU-valet då är det en annan helt annan sak. Och jag menar, kan vi få in en, en Kasselstrand eller Han eller vem som nu blir första namn och bli en svensk Nigel Farage i, i Europaparlamentet? För det skulle det bli. De skulle inte backa undan. De skulle bli virala succéer. Ja, vi kommer kunna prata oerhört mycket mer om i valet Men nu vill jag höra lite om Patrik i vaken. Endast tomten är vaken och det ser faktiskt ut som det är just tomten som faktiskt är vaken för du är den enda som behåller den här tjusiga mussan på dig. Ja, det gjorde jag. Jo, jag är vaken. Absolut. Som vanligt tar du ansvaret när ingen annan gör det. Hur har mjöden landat hos dig? Det landade jättebra. Jag var in där i lite paus och käkade lite ädelost och grejer till. Det passade perfekt. Ja, det den. Vi ska jag försöka avrunda. <laughs> jag har jag tillagat äh, Rebensbjäll och lite sådär. så att Jag har sprungit ut och in här och inte kunnat vara med riktigt hela tiden. Men vet du vad min vän? Som vice ordförande så tycker jag att du får äran att avsluta den här sändningen lite grann med lite ord kanske då om 2018 och 2019 innan vi såklart ska lyssna på White Christmas med Bing Crosby. Vad har du att Nej, men, men gud vad svårt. Så. Helt <laughs> o... Planerat. Nej, men eh, som sagt, 2018 har varit ett fantastiskt år. Eh, såklart bakslag, men också mycket, mycket framgångar. Eh, 2019 kör vi igång ordentligt är ju tanken nu då med arbetet. Jag kommer ju koncentrera mig på Svenskarnas hus eh, fullt ös. Det blir bara om några dagar. Jag har lite struligt på jobbet eh, nu så att jag, jag har kommer fortfarande få lov att jobba lite mellan dagar och sådär. Men, eh, men så, sen när vi går in i januari så ska vi köra igång eh, fullt Svenskarnas Hus. Och målet är ju att vi ska kunna ha någon typ av event eh, februari kanske. Och sen har, vi ju, sen har vi ju årsmötet som vi ska hålla där. Mm, mm, mm. Det ser helt enkelt ljust ut kan man väl säga. Ja, det, det tycker jag. Absolut. Och det är förresten så temperaturen här ute hos mig jag har sjunkit till minus 22 nu. Ja, ah, vad coolt! Ja, oerhört att se ljust ut, så jag har ju sagt att vi kommer ju inte få någon vit jul här i Malmö. Men idag fick vi i alla fall snö. Jaha, gratulerar! Jag har någonting. <laughs> vad glad du Men ja, om jag vet inte om någon har någonting att tillägga här, nödvändigtvis. Det är knappt som ni får det, men... God jul cool. <laughs> Yeah. Ja, och eh, det kommer såklart vara lite lägre takt, så säger jag så blir det inte det, äh, men jo, nu, <laughs> på, nu får vi på svegot och .se här i jul och mellandagar och nyår och jag tycker nog att jag kan uppmana även dig som brukar läsa och lyssna och så vidare att eh, kanske ta lite mindre skärmtid än eh, den kommande veckan mm. eh, och, och istället fira jul Fira nyår, um, gör det du, du tycker om här och så kommer vi in i 2019 med, med ett eh, ännu högre tempo. Det blir en timme mer morgonradio på Svegot, det blir en veckopod på defiletsverige.se, Svenskarnas hus kommer igång på allvar alltså januari 2019, ni, be ni behöver vila en vecka. Ja, för precis. Mycket sen. Vi behöver vila en vecka så att um, jag hoppas ni har förståelse för att uh, uppdateringstakten kommer vara lägre än vanligt. Men med det sagt så önskar jag er alla en god jul, ett gott nytt år och ett fantastiskt 2019. Vi Låter det bli avslutande ord. Tack alla som har lyssnat. Ska jag med säga nu gör vi bara så att vi njuter av Bing Crosby och White Christmas och så har ni en fantastisk jul och vilar ut inför 2019 där vi verkligen sätter igång. Tack för alla oss här från det fria Sverige. Ja, god jul på er!